Ne melodiat Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen Turpaan, nimeä arpaan ja muusat mankkaan. melodiat ja Toni Jeframov. Jefremof ja melankolian melodiat seitsemästä eteenpäin. Ja se on hyvää iltaa teille kaikille. Minä olen Jeffo ja tervetuloa Melankolian melodien pariin. Kello on 17.00 kun tätä piikkiä minä puhun sisään ja tota, tässä ohjelmassa tänään tullaan kuulemaan hieman erilaisia juttuja. Tässä ihan puoliin. Tulee käsittelemään meikäläiselle ehkä aika uudenkaltaista uuden tota löytöä. Nimittäin mä oon tainnut löytää oman musiikkimakuni tai tämmöisen niinku omaan turva-musiikkigenrin ja musiikkityylin. Ja sitten tota myöhemmin tänään kuullaan kaksi jaksoa tota kotimaan kiertueesta. Ja piakkoin kuullaan myös meikäläisen ja minun ystäväni tota Reiskan. Tota, yhteisen podcastin Mediamelankolian öö, pieni pätkä siitä, kun keskustelimme öö, vanhentumisesta ja ikääntymisestä ja oikeastaan ylipäätään tästä ikääntymiskriisistä. Ja tietenkin sitten myös tässä myöhemmin ohjelmassa tulee myös nämä muut, muut tota, klasesiset segmentit, eli tota, Instagramista löytyvän äänestyksen, eli Melodia tämä, tämä tota, omaa Oma tota, se voittaja. Sitten tota, kuullaan myöhemmin lähetyksessä sellainenkin ö, osio, mitä ei ole e, tota, koskaan aiemmin kuultu täällä tota, Hertiläinen Aalloilla, mikä on ihan tällainen tämän, tälle lähetykselle tehty. Eli joka on tällainen ö, joulun ö, tota, tai nyt tulevan joulusesongin peli lahjavinkit. Eli minä tässä otin yhteyttä. Käytin työyhteykseni hyväksi, niin tota, otin eräisen tota verkkokaupan myyjään yhteyttä ja hän, hän tota selventää meille, että millaiset pelit mahdollisesti voisi tänä vuonna olla, olla tota Pukin toivellistalla tai ylipäätään toivellistalla ihmisten suhteen. Ja ehkä myös tänään muutakin tässä ohjelmassa tulee olemaan, mutta ainakin nuo, ainakin nuo tärkeimmät, tietenkin tänään myös vähän liuta uutta musiikkia tuossa myöhemmin. Mutta me lähdemme siihen, tota, siihen sitten, tota, lähden seuraavan jälkeen ja kohta pääsemme ensimmäisen tota, segmenttiimme, mutta siihen menemme ensimmäisen segmenttiin eli tähän tota, minun turvalliseen musiikkiin tai tämmöisen turvallisataman musiikkiin niin mennään ä, tällaisen tota, kappalen kautta kuin Pilvilinna ja tämä on sitten Tarttu Viskari ja Voin sanoa jo tuosta turvasatamamusiikistani nimittäin sen verran, että se ei ole ihan se tavanomaisin, mitä ehkä voisi joku luulla. Se on ehkä aika on kapinallisenkin sitä, mikä on minun turvasatamani. Mutta me lähdemme niihin, niihin asioihin sitten tota, niin pilvillinen jälkeen. Edellinen kappale muuten, minkä kuulitte, oli Panic Attack. Ja sen oli esittänyt Judas Priest, joka on itse tulossa ensi kesänä tuonne Tampereelle niin esiintymään. Ihan tuota pitkästä aikaa tänne Suomeen. Mutta minä olen Jevu ja tämä on, melo, eh, tämä on Melankolian Melodiat. Me palaamme juttu tuokioon tämän tota, ensimmäisen pisi jälkeen. Melankolian Melodiat. Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Melodiat, ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Siinä kuulitte kappalen Pilvilinna, sen on ne sitten tarttunut ja Se on tämän vuoden kesällä julkaistu kappale. Yllättävän kova, yllättävän kova itselle. Itse tossa itse asiassa, se nyt vasta syksyllä törmäsin, että hetkenä on Iskarilta tullut uutta musiikkia, kun tuon kuulin, niin siihen jäi jotenkin niin kiinni tuon kappaleeseen. Mutta Tästä pilvilinnasta, kun puheen ollen, niin eräänlainen pilvilinnahan on tämmöiset omat komfybiisit ja tämmöiset omat, miksi niitä nyt sanotaan, turvasatamat ö, ihmisillä, tämmöiset mielelliset turvasatamat. Ja mielellisistä turvasatamista, kun puhutaan, niin ö, on tämmöinen eräänlainen musiikkigenre tullut minulle tässä, tai musiikkityylilaji on tullut tässä minulle muutaman vuoden aikana, tai ylipäätänsä. No, ylipäätään tässä Tämän vuoden aikana on tullut tämmöiseksi hyväksi, hyväksi havaituksi niin, turvasatamaksi. Nimittäin mä olen löytänyt itseni kuin tämmöistä rokaabillyä aina silloin tällä, kun olen, olen tota löytänyt jossain, jostain kummasta itseni, jostain murheiden alhosta tai jostain aivan syvältä. Että tällainen, tällainen hieno paljastus minusta. Tietenkin kaikkia muutenkin rockmusiikkia tulee kuunneltua, mutta ehkä kumminkin painotus löytyy sieltä, sieltä tota, svengirokin puolelta ja niin rokaavillystä. Ja ehkä hyvä esimerkki tähän olisi seuraava biisimme, joka tota, on myös tämän vuoden musiikkia. Se on tällaiselta yhtyeltä kuin The Sixteen Eyes. He tuossa kesän aikana julkaisivat tällaisen kappaleen kuin Aloha from Hell, joka tuota, se on aika lähellä sitä, mitä, mitä meikäläinen, mistä meikäläinen puhuu, niin rockabilly-musiikista ja tämmöistä ylipäätään. Ehkä jossain vaiheessa vaan mennä musiikinkin että tällaista täältä. Mutta me palaamme niin, tota, näihin kaikkiin muihinkin voihin asioihin tämän tota, jinglen kautta. Toni Jefremov ja Melankolian melodiot. mahtavaa musiikkia. 69 Nightsilta se oli kappale nimeltä Aloha from Hell. Ja tämä oli hyvä esimerkki sellaista, mikä musiikkityyli on meikäläiselle sellainen oma turvasatama, kun mulla ei välillä kiinnosta kuunnella angstirokkia tai mitään tällaista niinku, puhtaasti melankolista, niin silloin minä kuuntelen tosi pirteää ja ö, ehkä vähän <laughs> humoristista musiikkityyliä, joka on tuo, joka on tuonne svengirokki. No, se svengrokki on nimenomaan ehkä vähän hula-hula meininkiä, niin tässä kappaleessa oltiin. Se on, näitä, se on näitä tämmöisiä kokeellisia, kokeellisia musagenreja tuo nuo tota rockabillyt. Ja ehkä vähän se, en tiedä, saattaa se 50-luvun tyylikin ehkä vähän vedota siihen, miksi mä tykkään siitä, tykkään tuosta musatyylistä. Mutta tämän seuraava spiikki, tai tämä spiikki, missä menen, mitä minä tällä hetkellä teen. Minä haluan varoittaa seuraavasta noin kymmenestä minuutista, kun tulette tätä lähetystä kuuntelemaan tinkin seuraavan biisin jälkeen. Niin, nimittäin minä tuun käymään olemaan hieman, hieman tota, voisinko sanoa näitä kursailematon sanoissani. Ja tämä johtuu siitä, että tässä viime viikonloppuna minä ja tota, ystäväni Reiska ääniteltiin Media melankolia nimisen podcastin 23. jaksoa, joka kulkee nimellä, nimellä tota, marraskuun kuulumiset, kauhua, videopelejä ja elämän Ja Tämä johtuu siitä, että tässä juurikin tämä elämän aasinsilta. Nimittäin tossa, <hah> sen verran voin pohjustaa tätä, tätä tota, seuraavaa puheenvuoroa. Minun, tai seuraava puhe ö, pätkää minun ja Reiskan välillä, että meillä tuli puhetta Five Nights at Freddy's Leffan myötä tämmöisestä, niin kuin, että onko meistä tullut niin vanhoja, että me ei pysytä enää nauttimaan tietynlaista elokuvista, mutta myös kyseinen, kyseinen tota, puheenvuoro myös hieman kirvoitti myös minun omia ajatukseni, mitä minulla oli ollut jo pitkään, pidemmän aikaa tästä, tästä tota, Ylipäätään tämmöisestä tietynlaisesta, mm, voiko sitä nyt sanoa, ikäkriisin meiningistä, mitä mulla tässä on ollut. Eli tässä kun alkaa tuo ikä olla lähentyä niin uutta vuosikymmentä, niin tämä vuosikymmen alkaa tulla, mikäli se ikänumerossa vastaan, niin se alkaa vähän mietityttää, että mitä sitä elämällä haluaa tehdä. Ja että kun tuntee semmoista tietynlaista riittämättömyyttä ja tämmöistä. Ja siinä tulee myös samalla se, että onko kaikki, että missä, onko liian nuorta, onko liian sitten niin liian vanha johonkin tiettyyn juttuja, ja onko liian nuorille tiettyyn juttuja miten ikäiset, ikäiset kokee tai miten vanhemmat saattaa kokea, kokea meidät ja miten nuoremmat ja miten me koetaan nuoremmat ja sillä lailla. Mutta siitä pääsemme sitten seuraavan piisin jälkeen jälkeen kuulemaan tästä. Ja mä suosittelen muutenkin, että jos teitä kiinnostaa tämmöiset podcastit, niin hyvä, niin, niin tota, ja haluatte kuulla esimerkiksi, esimerkiksi minunkin juttuja aina silloin tällöin enemmän kuin näen pelkästään näitä radiojuttuja, niin ehdottomasti kannattaa käydä vilkaisee vaikka Spotifysta tai SoundCloudista tai mistä tahansa näistä muista yleistä podcast-alustosta tuo minun ja ystäväni Reiskan podcast Media Melankolia, jossa on sitten meikäläinen, meikäläinen tota, myös juontamassa, ja se on semmoinen tietynlainen, tietynlainen lisä tähän, tähän tota radiojuttuun mulla, että saadaan jotain uutta. Ja voin muuten paljastaa, että tänään tulee myös hieman ekstra sisältöä sinne, sinne tota podcast-alustalle, että jos, jos tota, vähän jaksatte tänään kuunnella lähetystä, ja mahdollisesti haluatte kuulla vähän lisääkin sitä myöhemmin, tulevasta tulevastaan tota joulu, joulu tai peli lahjo pelilahja oli tota niin mä on laittanut siitä semmoisen leikkaamattoman version tulemaan sitten myöhemmin tänään tänään tunne podcast alustoihin mutta me lähdemme juttelemaan ikääkriisistä seuraavan biisin kautta. Nimittäin tuo Maija Vilkkuma tuossa reilu kuukausi sitten julkaisi kappale nimeltä Syntterilaulu, kun hän tässä täyttäisi, tänä vuonna täyttää 50 vuotta, niin laittoi, laittoi uutta, uutta, uutta tota, musiikkia pihalle. Niin ajattelin, että tuohan sopisi oikein hyvin tähän aiheen teemaan. Ja, mm, katsotaan, katsotaan, miten, mitä tästä tulee. Me, me, nähdään, me nähdään tämän tota, Tästä tämän, speak, tämän kappaleen jälkeen, että miten, mitä te ajattelette myös itse tästä ikäkriisiasiasta. Siitä me voidaan itse asiassa jutella sitten, kun tämä äänikirppi on soitettu ja sitten kun olette kuullut sen seuraavan kappaleen, mikä tästä tämän kyseisen segmentin jälkeen tulee. Mutta tähän väliin Maija Vilkkuma ja synttärilaulu. Melankolian Melodiat ja Toni Efremov laskee lukua Seiskasta eteenpäin. Mitä haluaisi synttärilahjaksi,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 Ensinpäin pokemon elokuva oli sitten taas ja kans tellen, mistä kriitikot ei pitänyt ollenkaan, mutta yleisö rakasti. Ja mä sitten oikeastaan aloin sitten funtsii, tota, ajattelemaan sitä, että kun tota, ensimmäistä kertaa kun mä olin kattooessa pokemon elokuvaa silloin leffateatterissa, niin tota, meidän isä, tai, tota, isällähän ei hirveästi hirveän hauskaa ollut siellä teatterissa, johon yritti pelaa matopeliä, ja nukkuakin sen leffanäytöksen aikana. Sitten mä tätä leffaa kat katellessani vaan aloin sitten ajattelemaan sitä, että kun ilmeisesti tuossa on leffassa aika paljonkin sellaista piilotettua loreakin, ää, jotka, joka on tota, niin faneille paljon selkeämpää, niin mä sitten vaan mietin, että Onko musta niin sit tullut vähän niin tää, tää meikäläisen faija, että onko tämä niin tällainen niin sukupolvikokemus periaatteessa tässä? <tos> Olenko minä tullut vannaksi? <tos> niin, kyllä. Ai, ai. Siis, se... mulla on ollut itsellä tuota sammaa, siis ihan oikeasti ai, ai. Tähän... Niin ihan omassa elämässä ollut tämmöinen vaihe nyt. Viimeisen varmaan vojen ajan, että, niin kuin, että onko minusta tullut ihan helvetin vanhava. Joo, se justi ah. tota, tähän se klippi tota Simpsoneista, jossa Skinner sanoo, että am I out of touch? Kyllä. Ai ai. <laughs> Mutta mut siis niinku, oikeasti mä oon itsekin tota samaa, samaa miettinyt, että niinku, et musta on itsestä tulossa... Kohta, no siis sitten kohtaa ensi vuonna täytän 30, niin, mm. niin tietääkö tota, sen tiedostaa tässä, että niin alkaa, niin tavallaan nuor nuoruus alkaa olla ohi mm. ihan täysi. Ja, tota, ja sitten tota, tulee tämä. Ja mä oon huomioinut sen muun muassa siinä, että mun musiikkimakuun on tullut jostain viton kumman syystä tämmöisiä, siis tosi niinku. Tosi, tota, jos, no, mä voin, se voi olla varmaan myös siinä, että mä oon siis tätä, tätä, näitä viivoja, viivoja vetäessä. Et siellä on tuota, tullut näitä 60-70-luvunkin yhtyöitä ja tämmösiä, mm. mikä on mulle ihan normaalia. Koska siis tota, mä oon kuluttanut sitä musiikkia viime aikoina suhteellisen aktiiviseen tahtiin, mutta tota, siellä on... Just, no tästä heitetään, Katson tätä listaa, niin täällä on just esimerkiksi White Snake ja täällä on sitten tota, näiden tota, perusyhtiöiden, näiden normijuttujen lisäksi, niin joku, öö, no, Gary, Gary Moore, mm. <laughs> sitten näitä Skidroota ja mitä niinku, mitkä ei kuulunut mun musiikkimakuun ennen. Tota, niin, ennen niin, niin, tätä vuotta että mä oon huomioinut sitten niinku täs tämän vuoden aikana pelkästään että ei jumala leisto mulla alkaa tulla semmoinen tietynlainen että alkan mä muistuttaa jotain 30, kohta semmoista 30 rock rockaria mm. niin mä tai kuulostaa siltä että mulla alkaa tulla että alkaa tulla semmonen, että mä haluun kunnolla vanhempaa rock rock-musiikkia että mä en enää pysty kuuntelemaan uutta. Oi, oi. Tai, tai sitten sama myös jotenkin videopelien kanssa, että mä en enää pysty, tai ei enää uppoa tämmöset tämmöset, niin äh, miten nyt, mitenkä niitä nyt sanottaisi, sanottaisi tämmöiseksi tosi niin niin GTA-at ja tämmöiset, mitä niin kuin tavallaan nuoret pelaa. Mm onnakaa pelit tai enää uppoo. Et tuntee niinku semmosta tosi tosi että ei oo maalisse. se tulee vähän sellainen niin hirveän vanahavi fiilis, että on vähän mm. on, tulee justi näitä vesviks tota, TikTokissa näitällaisia tietynlaisia memejä joita en itse ymmärrä tai pidä hauskoina ja justi jo tällainen esimerkiksi, Kyllä tulee Mulla tuli hirveä tällaiset viime viikolla tällaiset kyllä fiilikset siitä, että on joku on kyllä ihan jäätävä henkinen vanhus esimerkiksi just ää, mä olin tosiaan tuossa perjantaina olin katselmassa kummelien jäähyväiskiertuetta ja olin niin kuin tota nuorempasta päästä sitä tota katsojakuntaa ja sitten tosiaan ostin tuota porukoille ja itselle ja siskolle, niin tota, liput ensi vuonna niin Bruce Springsteenin keikalle. Että nämä on niinku tällaisia pädejä pitä mun vanhemmat fanittanu esimerkiksi fanittanut aikana. Että tästä aikana. Kyllä, tässä se vähän iskee sellainen, niin kuin, sanoisin, että tässä alkaa tulla vähän vanhaksi jo Fielis, mm. että Oi, mä olen sillä, että Ehkä minä olen se kalkkis Ai ai. Ai voi. Ite, ja no siis sama on kyllä ollut itsellä myös noissa anime-tapahtumissa, kun on käynyt. Niin tuntunut semmoiselta, että alankaan minä olla liian vanha tänne. Ai ai. Vi mm. si siis niin kuin tota... Ähm, ja siis minä puhun nyt myös... Tämä nyt tuntuu niin jotenkin sieltä, että nyt... Niin koronan jälkeiset tila, niin kuin nämä kaikki isot iso tyleesilaisuudet on tuntunut siltä. Mm. Et, et itelle, niin, itelle tuli niinku tän äh, koni tai tämän, koronan aikana tuli sellomoinen niin tota tosi iso niinku tota henkinen sellainen et tä vittua. Ajatko kyse... niin tapahtuu tästä tota, niin Ylipäätään mulle on, sanottu, siis henke, mulle on itselle sanottu, että mulla on tullut sellainen iso henkinen kasvu kasvun elämässä. Tai niin tosi henkinen kasvu tullut siinä tämän koron, tämän, niin sen aikana, kun on joutunut pysähtymään paikalleen. Ai ai, kyllä, kyllä se ehkä vielä tulee, se, tai jossain tuota, Desukonissa vielä iskee sellainen vipaa jossa kostaa, että miksi tämä paikka on tainnut lapsia. No siis, ja nyt, ja musta esimerkiksi kesän desukoneessa tuli vähän semmoinen olo, että hei vittu. Ai ai. Ainakin, ainakin siis mulla tuli henkilökohtaisesti välillä, että ei jumala auta ja, että se, että Mä tiedän, että on kaikki täysikäiset, mutta ei niin, osaista tuntuu niin vitulapsilta. Mm. Että sen, sen takia saattoi olla vähän... vähän tota, mutta ehkä se on vaan tämä... Niin, äh, ja niin se kesädesukoni niin kästi silloin viime kesältä. Mutta mm. ehkä se on vaan tää tällainen niin kuin, luonnollinen tällainen juttu, että kun sitten tota, vähän niin sillä, että kun hängaa niin tota, om, niin omassa tota, porukassa, missä niin kuin, pä, porukka pääosin jo niin on just e, saman ikästä. Ja sit kun tota, öö justi itte hän esimäkiksi tota nuorma justi 20 ja sitten justi no san jotain vaikka 20 ne niinku tuntui tosi, tosi nuorilta verrattuna itteensä sitten esimäkiksi että tota esimäkiksi justi että ei just, tietyltavalla niin eiköhän varmaan sitten tota esimerkiksi meitti ikinä 10-20 vuotta vanhemmat pidän meitäkin vielä ihan lapsina vielä mahdollisesti. Jotkut pitää varmasti. Kyllä. Me miettii, että aloitanko me siellä vähän tuoreimmasta. Rangoria Ja se kirottu ja vamo fantasmikin varretsa. Pieni poika istuu oven edessä, katsoo ylös niin kuin pyytäisi selitystä. Asiat, ne on monimutkaisia, et sä ymmärtäis, sille sanottiin. Kun sattuu sydämeen ja tarpoo umplihanke, sitä oppii hiljalleen. ne Neon kakkosta, se oli pieninä palasina tämä kappale. Tämä on viime, vai toissa vuoden tuota, musiikkia tämä? Toisessa vuoden musiikkia. Miettikää, on kakkonen vielä tekee musaa, herne aika. Siitäkin on muuten aika, kun mä oon viimeksi kunnolla kuullut Neon kakkosta. Ja tämän kuulin joskus tuossa, onko tässä nyt Joku, jokunen, jokunen tovia aikaa. Mutta musiikkia näin tota, muutenkin, niin... Kuluttavana ihmisenä, ihmisenä tulee, tulee tämmöisiä tietynlaisia hairahduksia näihin tota, joihinkin vähän vanhempiin, vanhempiin yhtyeisiin. Ja tuossa on hyvä esimerkki, että nyt kun tota, ne on kakkosta tullut soite, tuli nyt soitettua, niin se on vähän jotain erilaista. Se on jotain vähän erilaista, mitä normaalisti tulee minun kohdallaan soitettua. Öö. Tässä on hyvä muistuttaa että tuosta aiemmasta spiikistä, mä pahoittelen suuresti. Se oli aika, aika kursseilematonta tekstiä, mitä minun, minun systeemisten tuli, että tuli muutama r mä pahoittelen, pahoittelen sitä, se on nimittäin tämmöistä, kun antaa vaan mennä, antaa mennä niin puhtaasti se mitä sylki suuhun tuo, niin sit tulee sieltä, sieltä saattaa tulla sitten semmoista, semmoista tekstiä, mitä ehkä jälkikäteen vähän miettii, että no ehkä on olisi vähän kiltimminkin sanoa, sanoa, mutta no, Jokaipa se on sitä sitten, että tässä, on tässä tota, oli, oli vähän ahdistuneet, on ollut vähän ahdistusta tuosta aiheesta, niin aiheesta on ollut mielen päällä, niin sieltä tulee se tulee sitten niin kursailematta ulos systeemistä. Sain kumminkin se pois systeemistä, mikä oli ihan, ihan tota itselleni, niin no, semmoinen hatunnoston suoritus. Hauska on se, että minulla on hattu tälläkin hetkellä päässyt, kun tätä niin juontoa tein. Mutta mennään musiikissa hieman eteenpäin. Pian mutta on, on sitten taas kotimaan kiertueen aika, mutta ennen sitä niin me kuullaan hieman vanhempaa musiikkia, mennään vuoteen 91, ja tämmöisellä yhtyeseen kuin Ten Sharp. Sanoo varmaan jo, arv arvatenkin voi sanoa, että mikä kappale sieltä on tulossa, nimittäin Ten Sharpilla, tota, niin oli tämmöinen hitti, no tuossa 90-luvulla, varmaan 2000-luvullakin suhteellisen, suhteellisen isosti soi tämä hitti, tämä, tämä hittikappale, niin Tällainen kappalo ku You. Ja mä, siis Tämä on taas näitä kappaleita. Tää juu, että kun sä sen kuulet, niin sä oot ai niin se on tää biisi. Että tämmösiä, tämmösiä välinkö, että mikä biisi tää on? Sä kuulet sen ekan kerran, tai sä kuulet sen pitkästä aikaa, että mikä tää biisi on? se sä kuulet sen niinku aina radiosta, että mikä tää biisi on, tulee niinku päässä koko ajan. Sitten kun, sä sen, niin sitten kun tota se kappale tulee joskus niin aikuiselävasta radiosta tai myöhemmin elämässä radiosta, sitten sä kuulet sen nimen sulla, oi on tää. Tai kuulet sen kappaleen nimen ensin. Okei, okay, mikä pistää. Sitten kun, Ai, se on tää biisi. Ja voin sanoa, että kun tää tuli yksi, yksi aamu radiosta, tämä kappale, niin tääten Sarpi niin Mulla tuli juuri tuo sama fiilis. Se on aina, aina tämmöstä. että aina tulee tällaisia, tällaisia että ai on tebiisi, biisi, Ay, on tuo biisi. Ja kyllä mä sanon, että itse kun, tota, itse on tästä, itse kun noita, tätä, tätä olen kokenut hyvin monta kertaa tässä viime aikoina, niin kyllä se on, kyllä se on aika, tota, aika out fiilis. Mutta Tensarp lähtee tästä soimaan ja piakkoin on tota, ensimmäisen niin kiertueen tai toisen kotimaankiertueen öö, kohteen aika, joka, no se nyt varmaan jo paljastuu, paljastuu jo tuossa promo-mainoksessa, se nimittäin on kemi. Koska, no. Kemi on tota, kemistää, tai kemi, Kemiin pääsee romanimen kautta, mutta pääsee tota tai Tornionkin kautta. Mutta kun tota, junalla kun kulkee, niin se pitää mennä Kemiin kautta. Ja Tornion muuten mennähti siinä me kehti perään että, että tota, kaksi, kaksi tota, niin jaksoa niin jaksaa kuullaan tässä ihan vieri vieren mutta tähän väliin kumminkin tensarp ja you lähdetään se lähetetään se tutaa. Näin. Näin. Melankolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Lankolian melodiat. Ikeakriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Joo, siinä oli Tensarpin ja tota, tässä Lusku käväsi tässä studion, tota, studiosta kaivamassa jotain, ja hän tuossa totesi, että tämä Tensarp, tämä ju on kyllä semmoinen, että se on niitä biisejä, mitä sä katsot, jos sä torni on tornion sillain, sä katsot ne se on niitä biisejä, ja siis Mä voin, mä voin samaistua, koska tällaisia, niin, ä, -tällaisia biisejä, jotka on semmoisen tiettyyn hetkeen, ne on, ni niitä on harvassa. Niitä on todellakin harvassa, ainakin itelläni, Ainakin itelläni. Tuossa törmäsin tällaiseen pieneen artikkeliin tuolta, tuolla Anna.fiissä. Kyllä, minä selaan myös tämmöisiä tämmöisiä vähän tota, erikoisempiäkin erikoisempi tota nettisivuja ja tota, tässä, tässä tota, tämmöisessä tota, artikkelissa lukee näin että somekansa puhui ja lähihistorian ärsyttävin lyhenne selvisi ja tämä, tämä tota, tässä lukee näin että lyhenteet eivät ole pelkästään nuorisokieltä Niillä voidaan tavoitella ajansäästöä tai viestin parempaa perille menoa. Usein ei ole kumpaakaan, vaan pelkkää ärtymystä kanssa ihmisissä. Sitä mukaan, kun viestintä ja yhteydenpito siirtyi nettiin, lyhenteet ovat vallanneet tilaa. Niitä käytetään kiireeseen vedoten ja näppäilysormia säästääkseen, tai koska ne tuntuvat välittävän viestiä ytimekkäämmin. Ärsyttävimmät lyhenteet ovat usein niitä laajim, laajimmalle levinneitä, ja niiden ärsyttävyys kasvaa sitä suuremmaksi, mitä useammin niihin törmää. Erityisesti jatkuvassa viestittelyn maailmassa elävän nuorison on kieli kukkii, mutta myös Nokia-sukupolvet osaavat viljellä lyhenteitä ärsyttävyyteen asti. Tekstissä lyhenteet herättävät herkästi ärtymystä, mutta joidenkin mielestä kaikkein ärsyttävimmillään ne ovat puhutussa kielessä. Annan lukijat kertovat lyhenteet, joilla heidän ärsytys todennäköisimmin ylittyy. Yksi mainittiin muita useammin. Yksi. Ärsyttävimmät lyhenteet. Voittaja on OMG, eli oh my god. Facebook-kysely noin 230 kommentissa. 230 kommentissa ykköseksi kiilasi englanninkielistä suomenkieliseen kommentointiin kommunikointiin eikö lyhenne OMG. Lyhenne tulee sanoista oh my god, sana tarkasti suomeksi su su käännettynä voi, voi jumala. Voi minun jumalani tai luontevammin he voi herran vieksut. Huudahdusta käytetään tilanteessa, joihin sisältyy yllät, yllättyneisyyttä, kauhistuneisuutta tai jonkin sortista päivittelyä. OMG näitä lyhenteitä voi joku tokaista vaikkapa tätä lukiessa. Lyhenne vastainen hassuttelija kirjoittaisi OMG. Sitten tokana. EVVK ei voisi vähempää kiinnostaa. Suomen kielisten ärsyttävien lyhenteiden ärsyttävimmä, ärsyttävimmästä päästä oli kyselyssä myös EVVK. Se oli annan lukijoille Niukka 2 Lyhennet tulee tulee sanoista, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Eli se osoittaa, su osoittaa suurta välinpitämättömyyttä puheena olevaan asiaan. Ja kyllä sinne tuota, niin lisätään, välillä saatetaan lisätä myös kolmas V-kirja, joka on sitten tuota tähän tunnettuun kirosanaan kiro sanaan lisättynä. Varsinkin joitakin vuosia sitten sanonta oli suuressa suosiossa nuorison keskuudessa. Kyseinen kirjan yhdistelmä saattoi olla vastaus kaikkeen, mitä nuorelta kysyttiin. Kolmantena on sitten tuota, niin, lots of laugh, laughing out loud, eli lol. Ärsyttävien lyhenteiden klassikoihin kuuluu lol, lukiokyselyn kolmonen. Lyhennet tulee englannin kielen sanoista lots of laugh tai laughing out loud, jotka molemmat tarkoittavat suurin piirtein samaa. Jokin asia naurattaa ihan mahdottomasti. LOL saattaa jo joku kirjoittaa tai tokaista, kun nettimeemi herättää hilpeyttä. Ärsyntyjän reaktio tällaiseen lyhenteeseen on todennäköisesti vähemmän hilpeää. Muita mainittuja ärsyttäviä lyhenteitä ja yhden haluan mainita näistä, koska, tota, hm, koska tota, tässä on jälleen vaihteeksi tämmöinen, tota, että onkohan kaikki, kaikki tietosi, että mitä... Mitä tämä tietty termi tarkoittaa tietyssä toisessa kontekstissa? Nimittäin tämmöinen termi kuin point of view, eli lyhenteellä POV. TikTokista on lähtenyt moni lyhenne liikkeelle. POV, eli lyhenne sanoista point of view, näkökulma kuuluu siihen joukkoon. Alun perin POV-lyhenne on tarkoittanut TikTokin videoiden yhteydessä sitä, että videon luoja esittää tilanteen tai tarinan hassusta omasta näkökulmasta. Itse tiedän, itse tiedän tuota, myös toisen, toisen tuota, sanan, sanan tuota, mitä. Niin, te, tiedän, mitä tuo pouva tarkoittaa myös toisessa yhteydessä, mutta sitä en tässä, tässä tuota, ohjelmassa valitettavasti voi sanoa. Tämähän on, on kuitenkin nuoriso-ohjelma. Mutta onko teillä semmoisia tuota, mahdollisia niin haastavia tai huonoja? lyhenteitä, mikä, mikä ärsyttää teitä. Olisi hirveän kiva kuulla siitä ja laittakaa siitä tänne Hirtsilän shoutboxiin, mikä löytyy osoitteesta hirtsila.com ja laittakaa niitä myös mahdollisesti tuonne meikäläisen ö, omaan Discord-ryhmään. Me palaamme sitten näiden, niiden pariin tuossa kotimaan kiertueen kahden jakson jälkeen ja sinne lähdemme ensimmäisenä Kemiin, kemiin suuntaan lähdemme, tota, tai lasken teidät kuule, junaa, mikä vie teidät Kemiin, ja sinne tota, meidät, meidät tuota, vie, suunta, suunta menee ensin Sonata-Arktikan maailmaan, ja mennään heidän uuden musiikin pariin, nimittäin kappale nimeltä First in Line tuli tuossa joku se viikkoa sitten tota, ulos, ulos niin, sinkkujulkaisuna, ja sen jälkeen Kulaan kemistä mitä mitä tota kemillä on meille sanottavaa rango ja se fantasmikin varretsa Helsinkiin. Matkan Helsinkiin. toimii melankulian melodiat ja kondyktöörinä toimii Jefu, jonka hytti löytyy vaunusta neljä. Hyvää matkaa. Kemi. Jos puhutaan tästä rakkaasta naapurikaupungista, niin minulla tulee ensimmäisenä positiivisena mieleen se, että siellä on sentään junapysäkille sisätilat ja lyhyen matkan päässä kahvila. Mistä on myös yksi Suomen tunnetumista power metal Sonata Arktika. Toni Kakoinen kumppanien tarinan monet meistä tuntee oli sitten Torniosta, Yhdysvalloista tai vaikka Japanista. Sonata Arktikasta, etenkin heidän yhdestä hitistään tallulahista, on kuultu kauhutarinoita suoraan karaoke Sillä usein vahingossa tämä heavy -levy saattoi olla naarmuilla. Tai kappaletta ei vain kuppilan karaoke-kappale kannasta jostain kumman syystä löytynyt. Onhan se kaunis kappale, mutta kovin ylisoitettu. Toinen asia, ja kemistä on kantautunut, on se musisoivat nuoret. Ysärillä, teiniikäisinä punkmaailmaa punk villinnyt Santa Lucia, oli pelkästään tyttöbändinä melkoinen ilmestys. Kun tyttöjen soittamaan punk ei ollut vielä tuolloin totuttu. Mutta Santalusia jäikin aikanaan vain teini iän projektiksi, joka sai vain yhden kokonaisen levyn julkaistua. Arktista hysteriaa. Hieno levy, jos minulta kysytään. Emme kuitenkaan halua jäädä menneisyyteen märehtimään, vaan katsotaan nykypäivään. Noin kymmenen vuotta sitten perustettiin Kemiin ritikassa raakaa, nopeaa ja aggressiivista, mutta psykeideellistä punk rock roll musiikkia soittava Glass Vibe. Ja koska minä, en ole paras mahdollinen kertomaan itse yhtyöstä. Annetaan yhtiön laulaja ja kitaristi Danden itse kertoa bändin perustamisesta ja nykyhetkestä enemmän. Se nimittäin onkin mielenkiintoinen tarina. No alakujaan 7. luokalla perustettiin Tisserin tuomakseen ja ma naapurini Malon Paavon kanssa semmonen blinkkiä soittava coverpändi Sen nimi oli semmoinen S.A.D. eli S.A.D. Ja siinä oli tota, Sitten meillä laulussa, alkuperäisessä kokoonpanossa niin Robert Raapikainen tuolta Lautiosaaresta. Ja sitten tota... No alettiin siitä, Bändin kokoonpano, siinä alkoi vähän muovautua ja siinä oli... Joonas Leinonen tota Simosta soittamassa passo yhdessä välissä ja... Sitten oli tota... Hannulan Saaga oli Kemistä sitten rummuissa ja sit meillä oli tää Sadi Tuota, siinä kohtaa kun tehtiin eka demot, niin, niin oli toi Robsa eli Robert Raatikainen ja sitten Saaga Hannula niin niin tuota rummuissa. Ja tehtiin semmoinen demo kuin 5 plus 1, muistaakseni oli nimeltään se. Ja tota, tässä on tämmönen niinku johdatus tähän hommaan, että mä no tietenkin se, että sädi sitten reilun vuoden tota, olemassaolon jälkeen ja kokoonpanoen. Kokon paron jälkeen, jälkeen niin vaihto nimeä Glasswipic, mutta tää joka sädissä laulo ja soitti Wassoa eli niin ropsa, niin se soitti semmosessa pändissä rumpuja kuin ruutana, jossa laulo Glasswipin nykyinen pasisti tuota, tää Orkamaastupa, eli meidän stupaneen ihan kavereiden kesken. Ja tota, no tosiaan sitten 2013 syksyllä. Eli noin 10 vuotta sitten tota, siinä oli. Meillä sadissä tuli takaisin naapurini soittamaan rumpuja, eli pahvoja sitten meillä oli semmonen pasiisti kuin Sami Pasanen, joka sitten keksi tämän Class nimenkin ja tässä nimi keksittiin siten, että meillä oli tulossa ja se olisi ollut sädin nimellä, mutta me sitten haluttiin tavallaan niin pikkusen hakeutua enemmän tuommoiseen Kalifornian musaan, sitä harkkoresta ja tämmöisestä, mitä me silloin sadillä aikanaan soitettiin enemmän. Me ajattelin nimi nimiä ja siitä taas alkoi vähän semmonen niin muovautuminen, että porukkaa vaihtui ja ja tota... puolen vuoden vai puojen sisään, niin, niin oikeestaan olikin semmonen tilanne jo, että... että tota nykyiset tyypit, eli tupaa ja sitten tota, tämä etu rumpali Eetu, niin, niin oli, oli sit völjyssä. Ja sitten me ollaan siellä... Merilapi-alueella, Kemissä, Kemin maassa, Tervolassa, Lowella, Torniossa, Simossa soiteltu usean vuosia. ja sitä alettiin laajentaa ensin Ouluun ja sitten käytiin Rovaniemellä ja sitten käytiin vähän kannuksessa ja sitten alettiin soitteleen niin Helsingissä ja Hyväskylässä ja Tampereella. Ja sitten meillä oli semmonen, tai mulla oli ainakin semmonen niinku suuri visio tässä, että kun mä kemissä vartuin, että, että se tavallaan, kun meillä oli siellä skenejä ja paljon bändejä ja muuta, niin, niin se jossain kohtaa niinku rupee sillä ei hiipuu, että, että niinku rock musa tai kitarmusiikki kitaramusiikki tai tämmöinen niin ei enää niin ollutkaan niin huippujuttu, rupee tulemaan niinku. Kaikki, kaikki näitä Cheekkiä ja niinku, Mikael Gabrielia ja sitten tämmöisiä niinku DJ-juttuja, niinku David Ketta ja muuta. Että ne niinku, otti vähän niinku, sen tilan siitä ja sitten sit yhtäkkiä oikeastaan loppukin aika nopeasti Kaik, kaikilla toi. Niinku, tai kun se oli se nuoriso, nuorisotyön mahdollistamaan niinku, äärimmäisen upean niinku, tilaisuus päästä keikkailemaan just laajojen tuomaksi, eli tuspen mahdollistamat niin systeemit ja sitten Miku Järkkäs ja Simossa ja Maallakin oli mun mielestä joitakin tekijöitä, jotka Jeesus nuorille tota keikkaa, mutta se sitten niin loppu vähän niin. Ja no tähän visioon, mikä mulla oli, niin mä, mä jo varhain päätin, että mä muutan Kemistä heti pois, kun mä Sää lukiosta lakin päähän ja mä muutan Tampereelle ja täällä asutaan ja tota, sen takia oikeastaan vain, että tuota, pääsee helpommin, helpommin sit, niinku, soittelee keikkoja, kun niitä täällä päin vähän niinku, tapahtuu sit enemmän. Mutta kyllä se niinku, nyt kun katsoo pari vuotta myöhemmin, niin kyllä se rupeaa Kemissä ja Merilapii ja Tornio alueella ja muualla tuolla, niin, niin nousee taas se, että, että siellä on ne uudet. Puhujat niin nuoret, jotka, jotka niin perustaa hevi-bändejä ja punkki ja haluaa keikkailla ja näin. Ja tota... no, täällä Tampereella ja täällä ollaan asuttu silloin koudollinen vuosia, mutta kyllä mulla on koko ajan sillä oltu niin kemiläinen bändi. Et me ollaan vaan, niin kuin, vois periaatteessa ajatella, että ollaan niin tavallaan asutan täällä töiden takia, mutta kyllä me sillä niin kemiläisiä ollaan kuitenkin lopulta. Nyt tilanne on sitten 10 vuotta myöhemmin niin se, että meillä on keikat siirtynyt tonne ulkomaille, että niitä, niitä juttuja tulee niinku oikeastaan niin paljon tälläkin hetkellä sillain, että täytyy kuitenkin ryhmittää kaikki omat työt ja menot ja kaikki pyhät sun muut, että et niitä Suomen keikkoja sit niinku oikeasti pitää niille pitää etsiä aikaa, koska, koska tuonne ulkomaille... Nyt niin kutsutaan, ja oikeastaan kutsumme myös itsemmekin itse, sinne. Mutta tota, tällä lailla nyt, jos että 10 vuotta, niin... Kemistä, tota, merinope ollaan siirrytty nyt niin tolle sillä että ulkomailla olisi niin keikat. Tai keskoja. Eli niin uh, jos voi ajatella, niin ehkä hieman kilpailevista bändeistä tai muuten niinku tommosista skeneen bändeistä, niin mitä jäi niin yhdisty sitten clash tota Vibeksiin. Tai ainakin niinku parista kolmesta bändistä, jotain siitä niinku aikaan soitti eri porukoissa, niin se mitä siitä sitten niinku jäi niin yhdistettiin ja sitten saatiin clash Vibe siinä muodossa, mitä se on nyt ollut lähes kymmenet vuotta. Kolme levyä tai kolme täyspitkää levyä. Se ensimmäinen levy tai EP nimeltään Franklin. Voitte se huvittaa, kun Facebookissa kun tulee niitä, niitä tota, päivämäärällä niitä julkaisuja, niitä muistoja, niin siellä on niin nyt ollut pari viikkoa, 10 vuotta sitten mä oon koittanut kaupitella siellä mun Facebook-postauksessa tämmöistä kuin Franklin EP, joka on ainoa julkaisu tai niin kuin ainoa, ainoat äänitykset Kahta, biisi, kahta muuta niin kuin, julkaisematonta, tai yksi biisi on itseasiassa mutta sitä ei löydy enää mistään. Mutta tosiaan niin tämä Franklin EP, siinä on alkuperäinen Glass jossa on Mä, Sami ja Paavo. Mut sen jälkeen sitten kaikki nämä täyspitket ja nää, niin, eli Rabbit Hole hetkinen 2016 ja Grateful niin 2018 ja sitten tämä uusin Kolomonen, eli 2023, niin Niissä on kaikissa sitten samankokonpano, eli minä, tuba ja Eetu. No itse asiassa nyt tässä, kun ollaan, ollaan kierretty ja kierrelty ja rundattu ja soitettu, niin tuossa vähän niin kuin näyttäisi hyvinkin siltä, että neljäs pitkäus tulossa. Siitä mä en ole vielä hiiskunut, mutta tuota, sanottakoon nyt tässä, että se Aika hyvää vauhtia tuossa on, on niinku tulossa, että täytyy melkein vaan pistää rekki päälle ja lyödä kansiin se, se tuota, ääni, äänittely. Mutta joo, neljäs olisi tulossa ja kolme pitkää on tullut jo. Eli tulevaisuus näyttää erittäin kirkkaalta. Kyllä, kirkkaalta joo ja toivekkaalta ja meillä on, meillä on tässä aika paljon kaikkea semmoista niin nyt samaan aikaan että ei viiti ihan kaikkeen paljastaa, mutta tällainen näin niin kun No itse asiassa mulla tässä just kotona kun on niin ää, läppärillä käynnissä tuossa tuota äänityssysteemit ja piuhakin tuossa Että mä vaan niin siirsin tuohon sivuun, että saadaan, saadaan tää, tästä, tota mä en purkaa niitä kun mä ajattelin, että mä tässä ja äänittelen. ja vähän luon, luon uutta Glass Vibe-musaa. Mutta kirkas kir, kir, tulee se, jos kyllä. Eli Kemissä on hyvin hengissä oleva musiikkiskene, josta lähdetään Sonata-Arktikan ja Glass tavoin aloittamaan muitakin maita kuin vain Suomea. Siitä voi olla näin torniosta kotoisin olevana kateellinen. Ensi kerralla kotimaan kertoa jatkaa paikkakunnalle, jossa kevään merkkinä haisee kakkonen ja jonka rockmusiikissa on todella runollisia sävyjä. systeemin se jos alkaa soimaan siellä ja se vähän paljasteli, että mitä sieltä on tulossa. Mutta tota, siinä kuulitte Kemiin osuuden tota tästä kotimaan kiertueesta, Mitä tykkäsitte, olisi kiva kuulla oikeasti tästä, tästä tota, niin pienestä työ, työurakasta mikä, mitä minä on tehnyt, tai mitä minä teen tätä kyseistä, kyseistä niin, uh, ohjelmasarjaa varten. Eli Eli mä yritän tässä nyt tämän tälle tuota sarjalle tai tälle ohjelmasarjalle, eli tälle kotimaankiertualle oikeasti näyttää sen, että mä että tuota, pystyn tekemään tämmöistä vähän huomattavasti ammattimaisempaakin tekemistä, eli mä pystyn toteuttamaan jotakin muutakin kuin pelkkää huumoria. Eli, eli tässä tapauksessa ihan, ihan niin kuin mahdollisia tarinoita, tarinoita eri yhteydestä tai tällaisista, Erilaisia muitakin sisältöjä kuin vain näitä kuunnelmajuttuja, mitä minusta on ehkä totuttu täällä kuulemaan parhaiten. Tai mistä minut ehkä parhaiten täällä tunnetaan. Ja muutenkin tällaista huomattavasti monipuolisempaa ja eri, erilaisempaa sisältöä, mitä erilaista tapaa toteuttaa radiota. Haluan tässä peräänkuuluttaa näiden, näiden tuota, omien, omien pienen, pienten lisien kanssa. Ja köö täällä heitteleekin tota, jo saatpaksi, että terkkosudia on hyvä duunen kemin osuudessa. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia kiitoksia. Se oli tosiaan toi uh, Dande Kempainen, jota mä haastattelin tuossa, uh, niin uh, tuolla niin tämän uh, erän äänisotan välityksellä saatiin sain hänen yhteyden ja satutaan koska satun hänet tuntemaan, tuntemaan tuota, niin, uh, kaveriporukoden kautta. Niin, Sieltä sitten sain, sain hänet, hänet langan päähän ja siksi toi kuulostikin varmasti tosi hyvää laatuiselta. Seuraavana meillä olisi suuntana Tornio ja Tornioon lähdetään nimittäin ja kun tiedetään, että Kemistä ei Tornioon, niin junalla ole asiaa, ellei mene sitten sinne itäiselle, itäiselle pysäkille. Koska tämä on hassua tehdä, olisi tosi hassua tehdä tuota, koukkaus niin kemistä suoraan tornioon, niin, niin tuota, mennään sinne, sinne tuota, ensin mennään bussilla sinne hetkeksi pyörähtämään torniossa, nimittäin käydään, käydään tuota, erään musiikkiliikkeen tiloissa siellä, ja, täällä, täällä torniossa siis. Ja, Siihen mennään. Niin, tota, ehkä, ehkä yksi Suomen tunnetuimpia niin, yhtyeitä, eli jopa Suomen tunnetuin tai Tornion tunnetuin yhtye, koska sekoilen sanoisani tietenkin. Nimittäin siinä on kolme kirjainta ja, ja sehän tota, tietenkin kulkee nimellä CMX. Eli CMX olisi seuraavana tiedossa meillä tässä tota, kotimaan kiertuelle minnissä tai se kotielman kto kun nollaan. Sinne tota, päätin valita semmoisen biisin, mikä on itselle itelle, tota, kovin rakas cmx biisi Ja se johtuu ihan siitä, että se oli myös ensimmäinen kunnon kosketus oma ensimmäinen kosketus itselläni CMX-sä musiikkina niin kunnolla. Ja tämä kyseinen kappale löytyy myös yhtiön parhaimmalta livyltä talvi kuningas. Ja tämä kappale on nimeltään punainen komentaja. Siihen mennään tota, ihan just, mutta haluan muistuttaa, että meillä on tuossa melodia rähinäkin tässä tulossa piakkoinen. Eli jos haluatte siihen osallistua, niin menkää tuonne Instagramiin, sieltä etsikää media melankolia-niminen Instagram tili. ja menkää sinne storin Siellä on tuota minulla äänestys meneillään, minkä minä olin eilen innolasta lähtenyt pyöräyttämään käyntiin. Siit sen tota, niin perusteella siellähän on meillä kolme poikabändiä ollut, ollut tässä päivän mittaan niin matsaamassa, että kenenkäs biisi oikein soitetaan. Sehän on teidän päätettävissä. Minähän, minähän olen, minä olen päätänyt vain yhtyöt, mutta te päätätte sitten, että mitään niistä soitetaan. Mutta me menemme tähän väliin CMXn, CMXn kimppuun ja sen jälkeen palataan takaisin tuonne kotimaan kiertueelle nimittäin siellä meitä odottaa Tornion, tornion tota, tarinat. Tähän välin CMXn ja punainen komentaja. Meillä on koljan melodiat. Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Jumankierto Intercity junaan 94 Rovanievelta Helsinkiin. Matkan tarjona toimii melankulian melodiat ja konduktyörinä toimii Jevo, jonka hytti löytyy vaunusta neljä. Hyvää matkaa. Tornio. Kotipaikkakunta. Tornio on historiassa tunnettu aina rajanylityspaikkana, ja sellaisena se tuntuu vielä tänäkin päivänä olevan. Kun katsoo, mikä kohde etelästä, Tulevilla on mielessään naapurimaa Ruotsin haaparanta, ja sieltä saatavat jääkiekkoilijoiden ja joidenkin pahantapaisten nuorten suosimat yläpeltiin laitettavat päihdyttävät nikotiinituotteet ja muut herkut, joita ei Suomesta saa ainakaan yhtä hyvinä. Itse nikotiini yliherkkänä voin sanoa, että ei muuten pärise. En voi suositella kokeiltavaksi kenellekään nuorelle. Tornion musiikkikulttuurista puhuttaessa ei voi olla mainitsematta sitä, että torniossa on tällä hetkellä kalotin kattavin musiikki- ja levykauppa, jota kannattaa arvostaa ja vaalia, varsinkin tänä verkkokauppojen aikakautena. Omasta mielestäni paras paikka löytää mielenkiintoisia musalevyjä hyllyyn ja saada asiantuntevaa asiakaspalvelua musiikki- ja audiolaiteasioissa, jos sellaisia on. Tornion musiikki, siellä kannattaa pysähtyä, jos torniossa satutte käymään. Mitä tulee torniosta lähtöisiin oleviin yhteisiin ja esittäjiin, minulle tulee mieleen muutamia, jotka muutkin kuin paikalliset ja lähialueiden ihmiset tuntevat. Tornion kakkosen käryisestä keväästä aikanaan laulaneet terveet kädet. Regé henkistä musiikkia tekevä jukkapoika ja tietenkin suomalaisen progerogin tähti taivaan Runokultakurkku A.V. Yrjänä ja hänen yhtyeensä Kloaka Maxima". Tai lyhyemmin CMX. CMXn tarinankin monet tuntevat ja tietävät yhtyeen hyvin hiteistään ruoste, Minun sydämeni on särkynyt, Sillan rakentaja, Melankolia, Punainen komentaja, Kivinen kirja. Lista jatkuisi loputtomiin. Ja voisin kokonaisen jakson omistaa täysin CMXlle ja heidän musiikilleen, mutta koska olemme kotimaan kiertueella, on aiheellista nostaa myös hieman tuntemattomampi torniosta lähtöisin oleva yhtyö. Sen nimi on Freeride, ja se jo soittaa äänikästä rock rollia. Se on perustettu vuonna 2000, ja sitä johtaa kitaristia ja laulun ja laulun tekijä Tapani Ollonen. Kävin haastattelemassa Ollosta, joka kertoi minulle freeridin perustamisesta nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kysyin häneltä myös mielipidettä paikallisen musiikkiskenen tilanteesta. Joo, siitähän on niin kauan aika, että mutta tuota, 2000 vuoden taiteissa sitä perustettiin. Silloin, silloin tuota, meillä oli aiemmin toisella nimellä, nimellä tuota pop ja sillä käytiin näitä bändikilpailuja, mitä torniossa vielä siihen aikaan oli kevaria ja näitä sitten useampana vuonna ja tuota, sitten siinä tapahtui vähän muutoksia ja niin, niin tuota, laitettiin sitten tämä Freeride-nimellä 2000-luvun 2000 vuoden alussa että siitä nyt on se reilu 20 vuotta jo aikaa vierättänyt. Ja tuota, sen jälkeen tietenkin on, on porukkaa vaihtunut ja on touhuttu keikkoja ja levyjä ja kolme, kolme täyspitkää levyä on, on tuota takana ja nyt on neljäs on tässä just loppusuorilla, varmaan tuohon alkuvuoteen 2024 sitten saadaan se, se julkaistua. Tässä voi todeta, että noin, kun sanotaan, tuota, että alkuvuorista niin tässä on ollut tuo koronajuttu, että varmaan se on varmaan vaikuttanut isoita, että miksi ei välttämättä uutta, niin levyä olla vielä saatu ulos. No kyllä se vaikutti, että tuota, pari sinkkua, digisinkkua digi julkaistiin tuossa ennen koronaa. Ja nytkin tuossa vähän itsekin naureskelin, kun kävi vanhoja demoja läpi, läpi että tuota, nyt nämä, mitä tänne levyille on tulossa, niin niitä on alettu työstämään jo heti edellisen levyn julkaisun jälkeen eli 2017. Et siinä muutama vuosi saatiin touhuta ja sitten tuli toi muutama vuoden takapakki että koronan takia, mutta parempi ehkä nyt sitten, kun ei milloinkaan. Niinhän sitä sanottaa. Mitä sinulla on tota, niin sanottavaa freeradin tulevaisuudesta? No ei. Ei siinä nyt sen kummempaa, että katsotaan nyt, mitä tämä levy syöttää, ainahan sitä on sillai, niin, niin, tota, jotakin odotuksia, että saa uutta musiikkia puskettaa ulos, mutta sehän nyt riittää, että jos sitä nyt joku kuuntelee, niin saa eteenpäin. Mä ruukan ruukannus sanoa, että tässä on jo niin kauan hakattu päätä seinää, että ei vitte enää että, tuota, touhutaan sitten vaan musaa ja katsotaan, mitä tulevan pitää, kyllä siltä ihan kova matskua ainakin meidän omasta mielestä on tulossa, että vähän erilaistakin. Et katsotaan sitten, mitä, mitä tosiaan syöttää sitten. Mitä tota, olet mieltä näin tästä niin kuin ylipäätään Tornion ja Kemin niin kuin tästä musiikkiskenestä? No kyllähän torni, Torniossa olisi ainakin hyvinkin paljon parannettavaa ja on tuossa nyt jotakin keskustelua jo käytykin ja kuulukin, että tuota, vähän vilkastus, vilkastustarjonta, mutta tuota, kemissään että on sillä lailla, että vilkkaampaa meininkiä live-puolella live ja näin. Ja tuota, mutta toivotaan, että tännekin saataisiin vähän, vähän piristystä, että on täällä hyviä tapahtumia ja tämmöisiä kertaluontisia juttuja, mutta sillä lailla, että vähän jotakin jatkuvampaa ja sillä että se näkyisi, näkyisi vähän enemmän niin katukuvassa tai sille, että olisi kuitenkin jenkiläis. Käsitys, että täällä jotakin tapahtuu aina välillä. Voidaan voida ainakin sanoa, että on tota torinassa nekin kalotin paras mosaliike, jos ei muuta. No, <tos> no joo, se on ainakin, ainakin ainoa. <tos> <tos> Eli yhteenvetona. Vaikka on tunnetaan rajattomana rajana, sen musiikkikulttuurissa ja tarjonnassa on vielä paljon parannettavaa. yhtiöitä ja kokoompaa syntyy, mutta näkyvyyden saaminen on hankalaa ilman suurempia suhteita. Tarve olisi jollekin jatkuvalle ja pysyvälle jutulle, jotta kaupungin musiikkikulttuuri ja siellä rakentuneet yhteydet nousisivat näkyvämmin esille. Tuntuu kuin tornio olisi timantti, joka odottaa vielä hiontaansa. Ensi kerralla kuulemme tarinan kaupungista ja sitä ympäröivistä pienemmistä alueista, jossa eräs tunnettu melankolinen orkesteri säästi synkkiä laulujaan kuolemasta monessa muodossaan. Ja siinä kuulitte Tornio-osuuden tota, tästä niin kotimaan kiertueesta. Se edel viimeinen biisi, mikä tästä kuultiin, oli freeriding kappale Away from the Sunlight, joka julkaistu vuonna 2021. Yksikö se taisi olla? Minä varmistan tämän asian. 2020 itse asiassa. Minähän puhun ihan, ihan dadaa. Ja tuosta aiemmasta kappaleesta, tai mikä oli tuossa kemi se toinen kappale, oli Glass Vibein Evil Eye, ja se löytyy nimeltä Kolomone. Niin sen nimi se kuin Kolomone. Eli levy niin se on, se on jotenkin logisesti nimetty Kolomoseksi, tai Kolomone nimellä kemiallista huumaria ilmeisesti. Ensi kerralla tosiaan matkataan sitten tuonne vähän, se voisi sanoa, että pohjanmaan suuntaan. Mennään sinne päin sinne päin sitten, että katsotaan, että mitä siellä, siellä sitten, mihin siellä sitten törmäillään. Mutta tässä voin, voin jo vähän niin valotella, että tässä alkaa tuo, meillä tuo, tuo, tuo kahta puolin tulee toinen segmentti vastaan, mikä on sitten, tai toinen osuus tässä lähetyksessä vastaan, mikä on sitten tuommoinen, voisiko sitä sanoa, haastattelupainoitteisempi mutta siitä sitten, siitä sitten tuotto tässä kohta, kohta poli enemmän, mutta, mutta ennen sitä meillä on vähän, vähän tämmöistä, voiko sanoa, jossain määrin tietyn sortista vanhaa tuonne 2000-luvun taitteen musiikkia. Nimittäin tuossa kaivelin pitkästä aikaa omia, omia lapsuusmuistoja. ja kaivoin sitten sieltä muutamia biisejä, mitkä on soinut sillä aikanaan radioissa tai jossain muussa yhteydessä, ja ne on sitten, olen päätynyt niitä ainakin kolme kappaletta tähän, tota, tähän settiin pistää, ja jos tota, mahdollisesti tässä sitten ö, ehkä myöhemmin tänään tai sitten niin tossa jossain, jossain pienessä välissä, niin pistetään, otetaan ehkä tänne studionkin jonkun verran porukkaa mukaan mekäläisen kanssa juttelemaan. Tässä on kuitenkin jonkun verran aikaa vielä jäljellä. Ainakin on puolitoista tuntia vielä meillä tätä lähetysaikaa jäljellä. Mutta tähän väliin mennään hieman mennään tuonne latinomeininkeihin. Ja sinnehän meidät vie no, aika yllätyksettömästi eräs herra, herra tuota, jota, jota aikanaan erässä te suomalaisessa televisio-ohjelmassa pidettiin, että no kukaan jätketään nuo, että tuota, että mikä, mikä homma? Ja sitten, tuota, sitten kun nämä tuottaja ja juontajat oli nähnyt sitä videomateriaalia, niin oli se, että ai tämmöinen jätkä tulee meille vieraaksi tänään niin tähän ohjelmaan. Ja se tyyppi on nimeltään Ricky Martin, ja Ricky Martin, ja kuuntelee sellainen biisi kuin She Bangs, että hätää, hätää oikein tuonne tota, lattarimeininkehiin. Rengoriamme rojat ja sen kirjattu se varretsa. Kyllä. Riki Martin kuului minun lapsuuteeni ihan ja ne va, varsinkin näitä tota, hänen heidän, heidän, tota, vanhemmat mitä tätä Be sound Loadedia, mikä, mistä tämä, tämä kappale oli ja tämä kappale oli vuodelta, vuoden 2000 levyltä nimenomaan tätä sound loadedilta olen itse asiassa kuullut enemmän näitä 98 ja 95 vuoden levyjä ja sitten tämä Mikäs, millähän levyllä tämä oli, tämä Livin laviiden looka, Mutta kumminkin on senkin, senkin kuullut aikanaan. Ja senkin oli itse soittanut tuossa keväällä radiossa, kun oli, oli tämä meikäläisellä tämä neljä, kaksi neljän tunnin tota, CD-settiä, mitkä minä, minä täällä sitten pyöräyttiä, ja pyöräytin. Ja ne oli oikein, oikein mielenkiintoisia toteuttaa, koska niissä oli semmoinen ihan oma fiiliksensä. Se oli ehkä tietynlainen läksiä, ja se lahja tuonne, tälle vanhalle Altoselle meikäläiseltä, että minä soitan musiikkia ihan, ihan tuota niin, niin, niin, levyyspesiaalina niin sanotusti. Mutta seuraavana mennään, jatketaan tällä lapsuuslinjalla ja sieltä olisi seuraavana kappaleena kappaleen tota, mm, Kailiminogia ja siinä olisi sitten, öö, mennään ehkä vähän tuonne meikäläisen vanhan vanhan ohjelman projektin linjoille, eli mennään tuonne melodisen musakoneen maailmaan. Ja siellä tota oli, kun tein tota 2000 jaksoa, me tiedä, että Kali Minogue on pidempäkin musiikkia, mutta tota, mä nostin sitten 2000-luvun aikana niin semmosia omia, omia siinä siihen, tota, siihen blokkiin, ja siinä sitten kävi sillä lailla, 2000-luvun jaksossa, että se oli muutenkin tosi käsikirjoittamaton jakso, mulla ei ollut mitään suoranaista käsikirjoitusta sitä tehdessä, mä voin paljastaa sen verran, että se oli tosiaan aika lailla suurin osa tuosta niin, niin, niin musakoneista oli käsikirjoitettua, että minä olin paljon olin tehnyt taustatyötä niin jaksoihin ja tota olin Olin tota, niin tutkinut netistä paljon tietoja, faktatietoa, mä välillä saattaa mietityttää, että oliko kaikki, kaikki se tieto, mitä siellä oli, niin oliko ne luotettavia tietolähteitä ja tämmöistä. Että, ja olin siinä varassa, mitä sieltä löytyi netistä, mutta silloin, silloin ei oikein kaikista asioista ei löytynyt tietoa. Ja voin myöntää, että esimerkiksi siinä oli 90-luvulla, 90-luvussa, kun mä käsittelin satanismia ja saatananpalvontaa, niin tota, Samassa, samassa puheenvuorossa, niin voi myöntää, että ää, minä en tiennyt silloin niin kovin paljon satanismista, mutta tota, nyt sitten, sitten, niin, nytten kun tuossa 2021 kun se oli, kun mä tein sen, mä tein sen ihan jakson, mikä ää, käsitteli tätä aihetta, niin mikä käsitteli sitten niin satanismia ja nimenomaan tätä nykypäivän satanismia, niin, tota, ää, niin se oli, se avasi tosi paljon muslimia ja niin Siinä se, sanotaan, että se vaikutti asioihin. Se vaikutti todella paljon asioihin. Monenkin se on sen simppeli asia. Mutta mennään kumminkin kuuntelemaan tota, Kylie musiikkia 2000-luvulta. Vuoden 2003 taitaa olla tämä levy, miltä tämä kappale. Minä olen tämän valinnut kyllä vuoden 2003 levyltä Body Language on kappale nimeltä uh, Red-Blooded Woman. Tämä on näitä... näitä tota, Jefulaisia Jefuulaisia, je jos niikseen menee, mutta tota, mun mielestä oikein, oikein tota, toimiva, toimiva raita. Ja ehkä vähän semmoinen, että muistuttaa, muistuttaa sitä aikaa, kun minä kattelin televisiosta aina näitä musiikkilistaohjelmia. Monesti tämä, tämä taisi olla Energy top 50 silloin, mikä tämä oli, tämä yksi musiikkiohjelma, mikä pyöri televisiossa niin silloin, silloin aikanaan niin nelosella Suomeksi juonnettu niin Energyn top 50-lista 50 tavasta, missä esitettiin musavideoita ja siinä oli sitten juontaja välissä. Mitä niitä muita ohjelmia, vastaavia tämmöisiä ohjelmia oli, mitä televisiossa esitettiin, jos jos joku oikeasti siellä kuuntelee ja muistelee näitä, niin saa kertoa, koska minä en muista. Sen mielestä, että Jyrki oli aikanaan tämmöinen vastaavan tyylinen, mutta on näitä muitakin ollut varmasti. Jollain yli MTV varmasti. Ihan varmasti. Mutta tähän väliin kumminkin kalliimmin oikea Red Blooded Woman. Melancholian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Siinä kuultiin Red Blooded Woman Kylie Minogilta. Ja Vähän, että on noihin kertoa Kylie on sellaisen haskan faktaan, että, että 90-luvulla Kylie Minogue muuten esiintyi esi esi tai näytteli erässä videopelielokuvassa, joka ei ollut kyllä välttämättä kovin hyvä elokuva. Ja voisin sanoa, että 90-luvun videopelielokuvat tunti, niin ei, tota, se ei ole kyllä mikään kovin yllätys, että ei ollut kovin hyvä elokuva. Mutta voin sanoa, että niin Kylie Minogue näytteli yhtä, yhtä ehkä tota, Tappelupäli maailman mielenkiintoisinta niin naishahmoa tässä kyseisessä elokuvassa. Tämä kyseisessä elokuvan nimi oli Street Fighter. Ja tämä oli minunkin hahmo, jota hän esitteli, tai jona hän esiintyi kyseisessä elokuvassa, oli Cammy. Englantilainen tämmöinen salamurhaaja, tai miksi miksikään näitä, tämmöinen salainen agentti tyylinen hahmo. Ja tämä oli mun mielestä todella mielenkiintoinen, mielenkiintoinen fakta, minkä minä opin tässä Vuosi pari sitten, kun tota tein, tehtiin ton Reiskan kanssa jakso tosta noista videopelielokuvista ja muisteltiin omia ensimmäisiä videopelielokuvia, niin mulle tuli tämä Street Fighter, oli mun ensimmäinen videopelielokuva, minkä olen nähnyt ja sitten kun mä sain vähän selville, että jaa, ketäs ollut näyttelemässä, siellä on ollut Raul Julia, siellä on ollut John, John Claudio Damme, ja, ja sitten on tota, niin se on ollut myös sitten ylläri ylläri niin mä olin että mitä, että Kali no vaan näytti tuota, lauleja? No on se ilmeisesti näytellekin jotain, jotain rooleja, ja, tuota, niin se sitten, se sitten yllätti minut ihan täysin. Jatketaan 2000-luvun musiikilla. Mennään tällaiseen, vähän, vähän ehkä liipataan sinne tuota, tähän meidän melodiarhinnän teemaan, jossa on, jossa on ollut poikabändejä, jossa on poikabändejä, mutta me ei vieläkään mennä sinne tuota, melodiarhinnän mukaan, mukaan, vaan Mennään kuulee tuonne tota, niin, 90-luvulle. Mennään 90-luvusta silleen poispäin, että käydään 90-luvulla sen verran, että mainitaan tämä yhtiö, missä tämä kyseinen laulaja on ollut. Mutta, se on, tota, mutta hän on ilmeisesti 2000-luvulla muistaakseni aloittanut vasta soolouransa. Oliko se nyt näin, että, että tämä kyseinen yhtiö Take That taisi olla tota, tämän kyseisen herran, kyseisen herran tota, joka on ehkä vähän niin tainut tota saada pientä, pienimuotoista niin tämmöisen hyvin nihkeän herrasmiehen mainetta mainetta tuota omassa ö, omaan, omaan niskaansa tämän ö, Britney Brittini uuden kirjan kirjan myötä ja tota voin voin tota, eikö hetkonen mähän itse asiassa <külüyor> mähän, mähän tota, puhun puhun dada itse asiassa hauskalla tavalla mä olen ilmeisesti vahingossa, niin valinnut tänne, tänne tuota listalle myös sellaisen artistin musiikkia, mikä, on, minkä, mikä oli yhtenä melodiarähinän tuota, poikabändikamppailun osanotteesta, mutta valitettavasti kyseinen, kyseinen tuota triosta, tai kyseinen tästä kolmikosta ei saanut ääniä yhtään, niin tämä on ehkä tietynlainen lohdutuspalkinto, niin sille nimittäin Justin Timberlake on ollut tota vuosina 95 2002 on ollut sitten tuolla tuolla tuolla, tuolla öö, ensinkessä mukana ja hän, on, hän on sitten tota 2002 aloittanut muistaakseni aloittanut solo ura ja siellä sitten tota, sillä kyseisellä levyllä on yksi hänen tunnetuimpia hitti-biisejään tällä vuoden 2002 Justified-levyllä. Nimittäin se on hyvinkin tällaista se on tämmöinen hyvin, äh, voisi sanoa, että Antti Tusku on tehnyt hyvin vastaavalla kappaleen sitten hänen ensimmäisenä ensimmäisenä sinkkuvetona nimittäin tuo, tuo, tuo, tuo Crime and River on siis tämä alkuperäinen kappale, mutta myös Antti on teki sitten Ensimmäisenä hittikappaleena on kappaleen nimeltä En halua tietää, mikä on sitten ihan omanlaisensa, mutta me lähdemme tästä kuuntelemaan Justin Timberlakein kappaleen Crimey River tähän väliin. Tämä ei, minun, tämä ei kyllä kuulu minun lapsuuteen, mutta ihan vain, tota, ihan vain tota, koska voin, niin laitan sen täältä teillekin sitten niin, soimaan. Katsotaan, että olisiko se, oliko tämä mikä? Alankolion melodiat ja häävalssia ei tämä tahti tanssita. My son, you are my urge You didn't know all the ways I loved you, no So you took a chance, made of a plan But I bet you didn't think that they would come crashing down, no We don't have to say, what's it day? You got your love, just no so you me, don't be Don't it make you sad about it You told me you love me Why did you leave me All alone Now you tell me you need me and you call me On the phone Girl, I refuse You must have me confused With some other guy just for You turn to cry Tell me your rhythm, girl Tell me your rhythm, girl Tell me your rhythm, girl Tell me your rhythm, girl. Yeah, yeah I know that they say that some things are better left unsaid But it wasn't like you only talked to him and you know Like you don't know and All of these things people told me Keep messing with my head <laughs> Should've picked honesty Then you may not have thought yeah. Don't have to say Don't have to say what you That you did I already know I'm down now from him uh, Now there's just no chance, no chance. You be, and me. me And don't it make you sad know. about me. Tell me you love me to leave me all alone, all alone, hey, tell me you need me, let me call me on the phone, let me call me on the phone, girl, I refuse, you must have me confused with some other guy, I'd like them, baby, the bridges will burned, now it's your turn, it's your turn to cry, so call a river, go on and just. call me a river, go on and just. Oh, oh, The damage is done, so I guess I believe <laughs> oh, oh, oh, The damage is done, so I guess I believe The damage is done, so I guess I believe Oh. Don't have to say, have to say what, you what you did I already know I already know uh. No chance you and me, you and me. Tässä saa kysyä kyllä, että mitä ihmettä on tuo loppuun keksinyt. Käkää, käkää, käkää, käkää, käkää, käkää, käkää, käkää, käkää, river, käkää, käkää, käkää, käkää, ei ole ihan oman lapsuuden musiikkia, mutta tota, ajattelin, että miksi en soittaisi, miksi en soittaisi. Tämä on kumminkin ollut tänään tämmöstä, tämmöstä tosi poispäin minun omalta, omalta mukavuusalueelta, niin välillä on oikeasti ihan hyvä lähteä, lähteä mukavuusalueelta pois. Minä en ole tänään tässä otan yhtä anime Sitä Ja sen mä voin sanoa, että ei taida tulla tänään, tänään yhtään tota, Japani teemasta biisiä, ellei minä, minä tule semmoiselle fiilikselle, että hei, mehän voitaisiin soittaa tänään jotain Japani teemaista. Mutta me tässä tota, on vielä noin tunteroinen meidän ohjelma-aikaa jäljellä. Meillä on vielä kaksi, tota, kaksi tota, niin, niin, niin, vai kolme ohjelma-osiota tässä vielä jäljellä tämän, tämän ohjelman aikana. Ja tuossa Ville Köy tämän tota, kappaleen aikana viestiä, että tulee väkisinkin mieleen, että Antti Tuuskunnen haluaa tietää, on ottanut hieman vaikutteita esikuvalta eli Justin Timberlakeiltä ja Crimea ja 5 Kyllähän tämä on huomattu. Ja minäkin kun kuuntelin tuota kappaletta, niin siellä oli beatboxaamista, sun muuta, niin kuin toi, niin kuin että toi, en halua tietää, niin sehän kuulostaa ihan täysin melkein samalta kuin toi, tuo, tuo, tuo niin, Crime and River. Mutta mm, me voidaan mennä joka suuntaan. Mutta meillä on tässä seuraavana, olisi aika ottaa, ottaa tuota meidän haastattelu tähän väliin. Meillä olisi ö, tosiaan noin puolen tunnin mittainen tällainen pieni, haastattelupätkä, missä minä haastattelin tuota Tom Nurmea, joka on, tämmönen, joka on muun muassa Sopissa tekee tämmöistä markkinointia ja tämmöistä, niin oli, oliko se nyt verkostomarkkinointia vai mitä? mä en muista sitä oikeata termiä, mutta on kumminkin ja on myös meikäläisellä yhtenä, yhtenä tämmöisenä työnantajana, kun tota tekee Teen tuonne tuota, animelehden nettisivulle, niin hän on niinku tavallaan se, joka, joka tota minulla aina, aina tota, nakittaa näitä netti, nettisivulla kirjoitettavia juttuja, niin hän, häntä, häntä voidaan tota, niin, ä, kiittää siitä, että minä, minä tota, teen vieläkin tällä hetkellä tuonne verkkosivuille. Tää, saa, ollaan saatu verkkosivut kokoistamaan tuolla animelehden puolella, niin häntä saan kiittää siitä, mutta Siihen mennään, äh, tota, siihen haastatteluun Tomin kanssa mennään tämän tota, seuraavan jälkeen, joka on White Snakein kappale, Full for your, your Love. Ja tää löytyy levyltä Slip of the tongue. On, tota, taitaa olla, joo, tässä juuri tuossa Kasari vaihteessa tämä kappale. Tämä on oikein, oikein ma maittava tuota, niin, äh, ralli tämä kappale, mutta siihen palataan. Mutta siihen mennään ihan tämän jo lopussa ja tota siihen haastatteluun, mikä tulee, mitä me tullaan Tomin kanssa juttelemaan tässä seuraavan noin puolen tunnin ajan, niin se tulee olemaan sellainen, että me niin, ä, jutellaan tuosta niin, joulun pelitarjonnasta ja sellaista peleistä, mitkä mahdollisesti voivat olla niin ehkä tietyllä tapaa parhaita, parhaita tota, pukin konttiin. Eli voisin, voisin sanoa, että jos siellä on... Sellaisia ihmisiä, joilla on jälkikasvua, niin ottakaa nämä tota vinkit haltuun. Ja mä voin jo tässä vaiheessa paljastaa, että, me tule, että se tulee olemaan hyvin Nintendo- ja Playstation-puolueellinen tämä kyseinen keskusteluhetki. Mutta tähän väliin pulfoidaan lavin White ja sen jälkeen haastatteluja. Surua turpaan, nimeä arpaan ja muusat mankkaan. melodiat ja Toni Efremov. Kolian melodiat ja Tony Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Tom, kerroppas tämmöisestä, että jos minä antaisin tämmöisen tapauksen sinulle, jos pitäisi lapsille hommata ensimmäinen pelikonsoli ja olisi mahdollisesti valittavissa se, mikä tuota Suomessa on ollut aina näin suosiossa. Ja kun Suomi, tai Suomihan on tunnettu tavallaan ennen 90-luvun puolta väliä, on tunnettu tämmöisenä Nintendomaana. Niin, mitä olet mieltä, että onko Switch vai PS5 semmoinen, mikä olisi lapselle ensimmäinen konsoli? Nintendo miehenä täytyy sanoa, että Nintendo Switch totta kai. Mm. Mutta tämähän on hyvin jakautuva käsite. Jos mietin siis esimerkiksi omaa lapsuuttani, niin meiltähän löytyy useampaa laitetta. Että totta kai PCL mm. pelattiin sitten eri asioita ja sitten Äh, löytyi molemmat Nintendo ja Plekkari äh, joulusta, kun puhuttiin juuri, niin ehkä isoimpana muistana PlayStation 2, kun tuli. Se oli hieno aikaa. Muistan oksennustauti äh, jouluna. Äh, Ratchet and Clank oli Ooh. hyvää loppuketta muutaman viikon ajan siinä. Äh, mä luulen, että ehkä kuitenkin Nintendo Switch on sellainen helppo konsoli, jonka parissa ei tarvitse sitten ehkä. Miettiä, että soveltuuko perheen nuoremmalle, että riippuu tietysti siitä kuluttajan iästä. Tietysti PlayStation tarjoaa laajaa valikoimaa, josta sitten on ehkä helppoa, että jos on, jos on siinä tietyssä iässä, että tavallaan alkaa kiinnostaa myös haastavempaa ja ää, tavallisesta näkökulmasta ajatellaan vähän sitä aikuisempaa. Tarjontaa, niin sitähän löytyy sitten tarvittaessa ehkä isommassa skaalassa taas sitten pleikkarilta. Mutta toisaalta kun mietin, niin nyt on hauskaa, koska mitä vähemmän tuntuu, että on aikaa työihmisenä tehdä asioita, niin mm. ehkä Nintendoa tulee pelattua silti tässä edessä kuitenkin enemmän, että on kääntynyt takaisinpäin. Entäs tota, nyt kun puhutaan kumminkin siitä, että näin niin molemmille alustoille, jätetään pelejä, niin tota, millaiset pelit sun mielestä voisi olla hyviä tota, konsolitutustumista ajatellen? Mm, se on ihan totta. Uh, no ehkä tota, tietysti riippuen, riippuen ikäkunnasta, mutta jos puhutaan siis nuoremmasta väestä, niin PlayStationille uh, sanoisin, että ehkä kuitenkin omasta nuoruudesta jäänyt se Ratchet Clank, sehän on kuitenkin mm. sellainen sarja, Pystynyt jatkumaan pidempään, kun nämä muut Crash Bandicoot ja Spyro the Dragon ovat ehkä sitten taka-alalle, että niistä ei ole varsinaisesti tullut vähän aikaan lisäosia, vaikka Crash Bandicoot saikin vähän uutta lisävirtaa tuossa silloin jossain vaiheessa PlayStation 4 aikaa. Kyllä, se oli tuossa 2020, kun tuli tämä It's About Time Ota, neljäs. Kaanonissa ihan oikeasti neljäs osa. Kyllä, näinhän se oli. Mm. Mutta niiden ihan toisaalta on helppo, koska siis, jos mietitään sitä, niin no, tietysti kaikissa, kaikissa peleissä on äh, siis Pegin ikä, ikäraja, leimat, mm -hmm. mutta tota, kuinka helppoa olla äh, isä tai äiti mennä ruokaostoksille, käydä peliosastolla ja oikeastaan mikä tahansa, niiden on äh, oikeus a nimikä Sieltä kun nappaa, niin ei voi mm. mennä oikeastaan vikaan. Kyllä, ja todennäköisesti aanimikkiästä kun puhutaan, niin puhutaan Mario-peleistä. Ai jai jai, minä kun ajattelin, että The Legend of Zelda. No, tai... no joo, Mario tai Legend of Zelda, jos on... no Zelda silloin jos on vähän vanhempi. Mm, se saattaa, saattaa hyvin, hyvinkin olla, mutta toisaalta ehkä siitäkin lähtee jonkinnäköistä suosiota korostumaan. Nythän äh, tuo uusin Super Mario-peli sai aika raikuvat uploadit. Kyllä. tässä vaiheessa. 20. lokakuuta julkaistiin ja varmaan Super Mario elokuvan siivittämänä sai aikamoista lentoa, lentoa tämä peli. Ja, mutta toisaalta myös, nythän on kerrottu myös, että The Legend of Zelda, tämä toinen, niiden on iso pelinimike, niin tästähän tulee näytelty elokuva. Joo, tämä on mulle ihan ihan uutta tietoa. Mä luulen, että, että se olisi joku animaatioleffa, mutta mm, aina, mä, voin, mä voin ostaa sen. Mä voin ostaa sen, että, että, että näytelty Zelda tai The Legend of Zelda-elokuva. Luulen, että siitä saattaa tulla itse asiassa jopa ehkä ihan hyvä. Ehkä, ehkä. Mutta äh, itse olisin ehkä niinkö kaivannut, jos mietitään Zeldan niin leffaa, niin kyllä mä olisin ehkä nähnyt sen tota, animaatioelokuvana ja nimenomaan semmoisella Wind Waker-tyylillä tehtynä. Ai, uh, Wind Waker vai? Niin, että se olisi kuitenkin ollut yhtä vähän semmoinen ehkä tosi semmoinen uh, tuun, semmoinen kartuun. Ehkä vähän siihen suuntaan, koska sinä on kumminkin, mä, mä olen itse vähän puolueellinen, mutta mä itse tykkään Wind Wakerin tyylistä ehkä pikkasen. Pikkase enemmän kuin tästä tästä niin sanotusta tästä niin vähän synkemmistä seltoista. Kaikilla on oman makunsa. En sano että olet väärässä, mutta tietyllä tavalla olet ehkä väärässä. <gallan> olen ehkä väärässä, joo. Mutta <tollan> <tollan> <sagh��> <tollan> <tollan> mulla on um, mutta malen itse niin mä olen ehkä itse just Windweckeri vaan ehkä eniten kuluttanut Windwecker Spilitracksin ja tota Pentomower Glassia aikana on kuluttanut aika paljon niin. Saattaa selittää asioita. Se on kyllä totta. Phantom, Phantom se, oli, se oli hyvä. Juurikin täm, nämä, juurikin nämä tota, tämmöiset, missä matkattiin näillä, tota, niin, äh, näillä, näillä, näillä jollain, jollain kulkupelillä. Spirit Tracksissä kun junalla, Wind Wakerissä veneellä, ja sitten Phantom Hourglass. Niin. Mutta kumminkin näitä, näissä cartoon-tyylisissä seldoissa niissä oli niissä oli jotain semmoista omanlaista sarjakuvaomaista taikaa. Se on ihan totta, mutta kyllä ehkä se yksinkertainen vastaus siihen kysymykseen oli että Marjat, seldat, kaikki yksin oikeus mm. pikminkin on ollut aika Pikmin nelonen uusi Nintendo peli niin ollut aika hyvissä myyntiluvuissa. Ja puolelta äh, säkkipoikaa tai sitten mm. Ratchet Kyllä, jos, jos puhutaan siis niin, tuota, nuoremmasta polvesta pelirintamalla, mm. mutta jos aikuisempaan makuun, niin silloin mennään puhutaan jostain aionetasta ehkä. <laughs> tai, niin. tai tuota... Miten, mm. Olisiko Persona äh, Vitonen ehkä. siihen... Ainakin vähän, vähän vanhempaan suuntaan kuitenkin. Totta kai monet, monethan näistä peleistä ovat sellaisia, jos ei yksinoikeuista puhuta, niin löytyy useampaa peliä, että jos on ää, vaikka rallipeliä, Forzaa tai muuta, niin saattaa löytyä useammaltakin laitteelta sitten. Että. Kyllä. Ja itellä tulisi myös mieleen näistä, näistä tota, yksinoikeuksista Nintendo puolella nimittäin. Yksi tietty, mahdollisesti taskuhirviöihin liittyvä pelisarja voisi olla aika mielenkiintoinen mahdollisuus, mahdollinen valinta. Se on aika, aika tota, niin osuva aina usein. Se on totta. Pokemon on ollut äh, aika pitkään suosiossa. Äh, kuinka monta vuotta tässä vaiheessa en enää pysty laskemaankaan? Äh, reilut 25 vuotta. Eikä oltu jo kolmessa kymmenessä? Ei ihan. Ei ihan. Ei ihan vielä, no niin. Melkein, melkein. Mutta, se on, mutta sehän tuli tuossa 2022, tuli tämä Scarlet ja Violet, niin... Mm -hmm. ehkä, mm -hmm. vähän, ehkä vähän huonoon, huonoon saumaan, tais, tai ehkä vähän keskeneräisenä saattoi tulla, mutta on ilmeisesti onnistunut päivittäin sitä ihan hyvän näköiseksi sen peli. Näin, se so. on. Mikä on tämän vuoden hittipeli, myyntilukuja katsoi. Tähän no, ehkä siivittyy aihe, mistä puhuttiin aikaisemmin, eli äh, Zelda, äh, Tears of the Kingdom, on uusin Zelda-nimike Nintendo Switchillä. Äh, ja tämän lisäksi toinen, ei ehkä yllättävä, mutta äh, Harry Potter-peli, eli Hogwarts Legacy. Okay pyörivät melkein lähes 20 miljoonan myyntiluvuissa. Okei, tämä oli jännä. Mä en ihan odottanut, että toi Hogwarts likasi, jos noin, niin isoissa luvuissa. Pitää uskoa taikuuteen. Ja sitten jos mietitään myös sitä, että nythän varmaan tämän koko loppuvuoden siivittää nimenomaan kaksi peliä. Eli molemmat oli, puhuttiin, Super Mario Wonder julkaistiin 20. lokakuuta. Ja tämän lisäksi tämä toinen, mikä aika varmasti äh, tulee olemaan siellä aivan kärjessä nyt loppuvuonna, eli Marvels Spider-Man 2. Totta, totta. Tota, tuo Spider-Mahän mulla ihan niin meni ihan niin kuin ohjeet, niin ja sekin on, koska Insomniakin se ensimmäinen Spider-Man, sehän räjäytti pankin ihan tätä totaalisesti silloin aikana. Se on ihan totta, varsinkin kun puhutaan pelinostalgiasta, niin nimenomaan kun on niin tottunut siihen, että lisenssipelit eivät aina ole ehkä sellaisia, kuin tavallaan halutaan ja toivotaan niin kuin fanina. Mutta on aika lähellä se ensimmäinen Spider-Man-peli tätä Spider-Man 2-elokuvaan. Pohjautuvaa peliä PlayStation 2, missä tuntuu, että ne seitit, kun liikkuu kaupungissa, mm. heittää niitä seiniä, seiniä rakennuksiin kiinni, niin ne on oikeasti tavallaan rakennuksissa, että Spider-Man ei vain liiku eteenpäin sillä, että ne webit menevät sinne taivaaseen. Melankolian Melodiat ja Toni Efremov laskee lukua Seiskasta eteenpäin. I see the crystal raindrops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 Melankolian melodiat ja Tony Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Siirtykäämme eteenpäin. Minkä luulet olevan tämän joulusesongin myydyin, myydyin hittipeli? Tämä on helppo. Se on Super Mario Wonder tai se on Marvel Spider-Man 2. Joo, siis sitä minäkin mietin, että se on todennäköisesti jompikumpi noista, se on... Itäkin pyörittelin sitä, että se on todennäköisesti Wonder, koska tota, se on, se on semmoinen sivulta kuvattu marjopeli, mutta se, se on samalla semmoinen, jos joku on vähän vanhempaa polvea jaksaa ja pelaa vielä, niin, niin, tota, niin voi mahdollisesti tykätä siitä nostalgiatripistä, mikä tulee, mikä tulee Wonderin mukana. Et siinä on kumminkin sitä vanhaa, mutta siinä on samalla sitä uutta. Se on, se on ihan totta, se saattaa ihan, ihan hyvin olla, äh, kumminpäin kummin vain näkee selkeästi, että molempia markkinoidaan aika paljon tuollakin, kun äh, kylmässä käy pääkaupunkiseudulla pussipysäkillä, niin, niin näkyy marjojulistetta ja äh, City Marketissa on näkynyt taas sitten oikein isoja äh, Spider-Man sellaisia pahvi, pahvimainoksia, äh, eli Molempia, molempia näkyy, mutta onhan se totta, että... Ja itse asiassa molemmathan julkaistiin samana päivänä. Totta. Se, sekin on mieli, Se on kuin kilpailu, tämmöinen loppuvuoden ä, joulu, joulukilpailu, että kumpi, kumpi näistä sitten voittaa. Ä, molemmat laatupelejä joka tapauksessa, mm. mutta huomasin, että ä, Mari Wander löytyy meiltäkin kotoa, ja tässä kun on ollut kamalasti töitä, Vähän ehkä liikaakin, niin aina kun on tarpeeksi aikaa, niin vaimo yleensä nykäisee hihasta ja sanoo, että hei, tuota, meillä olisi vielä muutama kenttä pelaamatta, että otetaanko pienet pelit? Kyllä, sitä, se on hyvä, hyvä muistaa tuota, välillä, ja varsinkin aikuisissa, varsinkin, varsinkin kun on työelämässä, niin tuollainen, tuollainen niin kuin helposti avattava peli, niin tuota, Super Mario Wonder on. Niin, tuota, niin äh, kyllä sitä varmasti semmonen pieni puolentunni, ehkä, ehkä tunnin pelisessio voi irrotakin tuosta. Juu, helposti. Ja siis sehän on niin, niin mukava. Siis Wonderissa Wanderissahan on aivan ihana juuri tämä, että se on tosiaan wonder, wonderful. Että siinä on näitä ihmekukkia ja kentät muuttuvat omanlaisekseen jokaisessaan. Omanlaista, omanlaista pientä hauskaa, mutta kaikkein vaikuttaminen on ehkä kuitenkin nämä uudet äh, animaatiot, että hehän kasvattivat animaatiobudjettiaan aika huomattavasti tässä pelissä. Äh, tämän pelin alkuperäinen luoja Shigeru Miyamotokin on sanonut joskus silloin, että, äh, että se minkä takia Mario ottaa äh, vahinkoa näistä gu, ruskeista guumba-otuksista on se, että kun äh, ne puraisevat häntä. Ja nyt se on selvästi esillä tässä Mario Wanderissa, kun ehkä vii aikaan ei ollut vielä, että mm. ei, Mario kävelee kuumbaa päin, mutta äh, ei, ei tavallaan tätä elettä. Mutta mennään hieman, kysytään tässä pelimaailmassa, mutta mennään ehkä hieman sellaiseen, mikä ehkä voisi vähän vedottuna vähän vanhempaan, vanhempaan tuota, pelikansaan, nimittäin tämmöiset peleihin liittyvät oheissälät ja tämmöiset tota, niin patsaat ja mukit ja vastaavat, niin nehän on vähän yleistynyt. Enkä, ihan normi kaupoissa, käy niin sieltä saattaa löytyä joku Pokemon-muki tai, tai tuota Doom-logolla oleva muki tai mitä nyt on. Niin onko ne mielestä sun mielestä nämä sun mielestä kovin hyviä joululahjaideoita. Sanoisin, että kyllä, tai siis tässäkin osoittautuu puolueellisuus, eli olen ostanut itselleni jo kaksi ja nimenomaan ehkä se, että kun aina ei ole aikaa pelata videopelejä, niin olen huomannut, että nämä patsaat ovat aika, aika mukavat, eli uuden Spider-Man-pelin saapuessa lokakuussa ostin siitä ää, tämän keräilyversion, siinä tuli hieno patsas, missä on ää, tämä Vihollinen Venomia ja sitten ä, Miles Morales, Spider-Man ja ä, Peter Parker taistelemassa, semmoinen hieno dynaaminen poseeraus. Patsas ostin sellaisen ja sitten yhden ä, Legend of Zelda-patsan, kun vierailin Latviassa, niin poimin sellaisen ä, Majora's Mask-peli aihe, Zelda-peliaiheisen patsan itselleni, että sanotaanko, että kaikki mikä tuo iloa, on vain positiivista elämässä. Mm. Ja, niitä, ja hän pystyy niin monenlaista erilaista kumminkin. No, on näitä peli tämmöstä, niin uh, on todella paljon ne aivan erilaista, että on paitaa, on, va, siis, on vaatetta, on olemassa just näitä patsaita, on olemassa aika lailla mitä mieli niin kuin mitä sä voit keksiä. Mm. Kyniä, sukkia, o, olisikohan villasukkia, sellaiset voisin kaivata. Olisikin, siis itsekin tuota kyllä, että ai jos olisikin. Mutta onhan, onhan peli, peli niin sanottu, jos puhutaan äh, krääsästä tai ohesälästä, niin äh, ainahan voi kiinnittää huomiota, varsinkin ehkä myös nuorempia osalta sitten, että mitkä on olleet mielenkiintoisia leluja tai äh, sitten tietää, että jos perheessä lymyilee sellainen äh, keräilijä niin tämä on ihan varmasti erinomainen joululahja ajatus että tarjoaa sitten jotain erikoista ja, ja vaikka ei olisi ihan äm, tuore, tuore että kaupasta niin sillähän saa unikin lahjan kun ostaa esimerkiksi käytettyä ja vähän vanhempaa kyllä ja tästä tuleekin mieleen niin nykyään hän on myös kaupoissa normaalisti näkyy niin esimerkiksi nämä Super, siis Mario Kart-autot, että hän näkee ihan siis tota radiohjattamana tai sitten ihan, niin, ihan taisi olla pikkuautoversionakin. Joo, Hot Wheelshan on, on tehnyt. E, ei ole ihanaa, kun on tällaisia? Jos mietitään, että ei, ei silloin joskus aikaisemmin, ei ollut mitään Super mario leluja että nythän niistä löytyy kuulia. Mm. Pokémonhan oli tietysti 90-luvulla esimerkiksi sellainen iso, mistä sai, sai leluvalikoimaa, että Kyllä. se oli kumalan mukava, mutta jos, jos siitä ei ollut ähm, ehkä niin TV-lasten ohjelmaa, niin sitten ei samalla tavalla näkynyt. Totta, totta. Et itse, itse vähän siinä mielessä katkerana olen, että äh, miten tämä sano tämä eräs, eräs internet-kuuluisuus James Rolf, että I was, I was born too so early. Synny liian aikaisin. Se on ihan totta, mutta toisaalta aina voi ihan missä tahansa iessä. Keräilen siis itsekin, haen sitä nostalgiaa, niin vanhat turtlesit ja hiimenlelut, mitkä ovat pysyvästi muist muistoissa ja mieleen, mieleen palaneet niin mm. näitä välillä etsiskelen ihan vain äh, työhuonekoristeiksi, niin aina, aina voi aloittaa. Meillä on ajautunut sille, että vaimo on sanonut, että kunhan se ei työhuoneesta tule pois, niin kaikki on <tos> hyvin. <tos> joo, no, joo. Y ymmärrän kyllä sitten ihan täysin. Ei, ei kulma sovi tota, äh, kulhon kanssa, jos on... Äh, joku Nintendo-lelu sen vieressä. <laughs> voi voi, siis mun mielestä tässä on aivan loistava paikka jollakin tuota, astia valmistajalla lähteä tekemään, tekemään tuota, yhteistyötä. Niin saisimmeko, saisimmeko Marimekko X Nintendo-kollaboraation mahdollisesti? Se, se, sehän se vasta on oikein aivan loistava. Tai joku, niin jos miettii vaikka, että no, Legend of Zelda, siis on aivan, siinä on aivan loistavia niin mahdollisuuksia. Se, kaikki niin kuin tämmöiset pienet, ne mitä siellä on seinillä peleissä ja tälleen. Niin nehän on aivan loistavia niin semmoisiin kulhoihin printiksi. Ostaisin kyllä äh, Super Mario Fiskars-sakset. Tai se Molemmat kävisi. Esimerkiksi vaikka Triforce-teemainen -Tri tuota, joku... Jos nyt kiusataan nyt vaikka sillä, että no okei, okay, että on muumimukit. -mu Et jos sen, tyyli, sellainen, sen tyylinen tuota, selta-tyylinen kunnon... Arabialta tai ota vastaan. Se on aivan loistavaa. Saattaa löytyä sen teemainen, mutta ei taida arabiaa valitettavasti vain lukea Sepä, pois. sepä. Melankolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Fly me to the moon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 Melodiat, ja Tony Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Mitä peliä sä itse suosittelet pelaajan joulupakettiin puhutaan sekä lapsesta nuoresta että aikuisesta? Vai jahas. Että, että tällainen sitten. Mm. Pitääkö taas sanoa Super Mario Wonderia tai Spider Man. Joo, no ne, jos ne on, ne on käyty, mutta tuota, mietitään sillä, siltä tavalla, että okei jos on ihan siellä, niin ollaan siellä peruskoulun eka, kai kolmas, neljäs luokka ja ollaan niin sillä just aloittelemassa sitä omaa peliuraa. Niin, niin, hmm. Sitten tuota, kun puhutaan nuoresta, puhutaan niin 11, 12, 13, 14, 15, 16 kesäisestä ja sitten puhutaan, kun puhutaan aikuisesta, niin puhutaan siitä 16-viivaa. Koska mun mestar 16 on niin kuin semmonen 86 se 18 18 aikalaista tosi niin kuin semmonen häilyvä raja. Mm, totta, totta. No, jos jos pitää olla joku muu kuin se supermari mm. mikä nyt on mielessä. niin tuota tuota ei ei kaik, tämä on Tämä on sellainen, että Ratchet and Clank A Rift Apart uh, PlayStation 5:lle uh, kaunista uh, grafiikkaa, erinomaista pelattavuutta ja juuri nimenomaan täältä kelta heidän tekemä peli. Uh, sitä voisin suositella. Siinä tosin ikäraja uh, seitsemän vuotta, mutta se mitä puhuttiin mm. istuu tähän kategoriaan. Uh, tietysti. Sanoisin, että tosi paljon riippuu, varsinkin lapsista, että mikä kiinnostuksen kohde on, että ovatko ne sitten lego tai Sonic esimerkiksi. Tai sitten ihan vaikka, nythän oli jossain vaiheessa, ei ole pitkä aika, niin julkaistiin tällainen ratlipeli, missä ajetaan Hot Wheels-autoilla. Eli kaiken, kaikenlaista löytyy, mutta luulen, että lapsena, Ehkä on myös, mikä vaikuttaa siihen, että mitä kaverit pelaavat. Yksi on löytänyt hyvän pelin, niin sanoo, että tämähän on se, mikä on the best. Niin. Ja jos vahingossa on käynyt niin, että tuota, se lapsi on mahdollisesti päässyt käsiksi tällaiseen erittäin, erittäin nykyään realistiseen, realistiseen rikossimulaattoreen, eli Grand Theft Auto-peleihin, niin... Se on ehkä vähän niin hankalaa. Myönnän, myönnän että tuota, silloin kun olin nuori, äh, olin varmasti äh, 10, 11, 12, äh, pelasin Grand Theft Autoa äh, silloin. Ja tämä oli itse asiassa ihan, ihan sellainen, että äh, ehkä vanhempien luvalla, tai ehkä eivät ymmärtäneet tavallaan, että mistä on kyse, kun puhuttiin vain, että videopeli, äh, mutta... Selvisin hyvällä, hyvällä mallilla, en, en mennyt nurin kurin vaikka ää, tämä sisälsi, sisälsi sitten ää, enemmän, enemmän väkivaltaa ja, ja muuta sisältöä, mutta tietysti ikä, ikä, ikäraja leimat ja ää, oman, oman lapsen kypsyyden mukaan se kannattaa. Tiedän, että usein on, saattaa tulla vastaan ihmisiä, ketkä sanovat, että hei suositteletko? Tätä peliä, mutta sitten kun siitä kertoo vaikka lapselle, niin lapsi osaa itse sanoa, että tuo kuulostaa vähän turhan pelottavalta. Mm. Onhan noita varmasti nähty. On niitä nähty. Ja, sitten siitä ehkä vähän vanhempaan, sittenhän se alkaa, alkaa aukeamaan, että pystyy melkein oikein pelaamaan ää, mitä tahansa, jos ei puhuta siitä, että mennään sen K18-leiman, niin löytyy paljon erilaista ää, pelimateriaalia. Kyllä. Sittenhän se jakaantuu tosiaan, jos, jos mietin omaa, omaa sitä, niin Nintendo pelejä sitten tuli pelattua myös PlayStationin ja Xboxin pelivalikoimaa. Eli sanotaan, että ollaan siinä iässä, että se jakaantuu samalla tavalla kuin aikuisilla. Kyllä. Pysty oikeastaan pelaamaan mitä tahansa. Ehkä nuoremmilla enemmän katsotaan sitä, että missä iässä on ja mikä on henkinen kypsyvyys ja mikä on mielenkiinnon kohde, mutta sitten... Eh, sanotaanko, että kun on 16-vuotias, niin on aika selvät sävelet tavallaan, että ehkä siinä vaiheessa, vaikka ei kaikki ole elämässä perillä, mutta kyllä varmasti tietää, että mitä tykkää pelata. Kyllä. Muistelen itse vielä, kun mennään 16-vuotiaana. Toivoin vielä joululaheeksi näitä pelejä, näitä tota, Margaret Wheat ja Donkey Kong Country Returns, että niin kuin niin, 16-vuotias toivoo, tuollaisia pelejä. Mutta ihan, ihan laatuteoksia, mm. joillain on sitten eri, eri juttuja, voisin ihan hyvin kuvitella, että tämän vuoden näistä suurista nimikkeistä, että joku, joku teini tai aikuinen saattaisi ihan hyvin haluta, että perheenjäsen tai perheenjäsen sitten lahjapaketoi vaikka Final Fantasy 16 tai ö, tällä kertaa niin kuin tässä vaiheessa miljoona kertaa varmaan uudelleen julkaistua Resident Evil nelosta, joka nyt on taas saanut remakein tässä vaiheessa. Tai mm. sitten vai esimerkiksi tuohan oli myös yllättävä tuo Starfield, mikä on Xboxin yksinoikeuspeli. Joo, no, mä Itseltä ei kyllä tule mitään sellainen, jos mietti, yritän miettiä, että mitä mä itse osittelisin niin niin, lapselle, nuorelle ja laikuiselle. Lapselle just niin kuin, mietin niin just näitä pokemoneja ja Marioita ja tasoluikkapeliä ylipäätään. Aivan, on aivan loistavia niin kuin, mahdollisuuksia niin näille tota, aloittaa sitä peliuraa niillä. Mm -hmm. Tai sitten jotain erikoisrauhallista, kuten Animal Crossingia, tai sitten ehkä jotain perhepeliä, kuten ehkä vähän hullun sekavaa Overcooked. Overcooked, se... joo. Overcooked ja Superman-parti. Siis niin, siinä niin, siinähän on kanssa. Siinähän on Sinos kanssa, mutta myös onhan tuo Sonikkikin taitaa näissä uudemmissa peleissä olla suhteellisen ihan, ihan ok. On. Sonic. Sonic toimii myös ja Sonicissahan on mukava justinsa se, että senhän taitaa saada kaikilta konsoleilta, joten mm. oli sitten preferenssi mikä tahansa. Luulen, että tosi monet ehkä, kenellä on pienempiä perheessä, saattavat ostaa sen Switchin ja sitten jos isä pelaa, niin isä ehkä saattaakin sanoa, että joo, me otetaan pleikkari, koska sillekin saa lasten pelejä. Ja sitten isä pelaa, pelaa sitten heti... heti päätyttyä tai tyttöä. niin Jotain, mitä näitä nyt tulee, grand, grand turismoa tai mm, jos mietitään niin perheen isää. Niin, tai formulaa tai sitten näitä simulaattoripelejä. Mm. Simulaattori, farming simulaattor on esimerkiksi sellainen, mikä on äh, Suomessakin nousee yleensä aina myydyissä peleissä aika kovaan suosioon silloin, mm. kun tulee uusi Uh, mutta ei mikään ihme muista, kun oma Setäkin 90-luvulla uh, isoon tietokoneeseen, niin ratti oli kiinni siinä ja, ja sitten polkimen talhalla ja uh, otti vähän, otti vähän uh, formulaa. Oikein, oikein mielenkiintoinen. Ja sitten tietenkin, jos on oikeasti niin vaikeaa valita peliä tai tällaista, niin aina on se yksi, yksi helppo tota, tapa toteuttaa siihen, siihen tuota niin äh, peliongelmaan peli niin on se, että ostaa lahjakortti. siis niitän, nythän niitä on myynnissä myyn ihan monenlaista, Et, että on jos, jos lapsi pelaa vaikka Robloxia, niin on se Roblox, Roblox niin lahjakortti jos pelaa Fortnite, niin on se Fortnite lahjakortti on, on olemassa se, tai sitten jos haluaa Steamia ostaa, ostaa niin, äh, jonkun lahjakortin niin sen on olemassa se on, se on ihan totta. Itse mutta, enemmän, enemmän tota kahvilaan lahjakorttia. Mm, no esimerkiksi. Mutta niitä on, mutta kuten on sanottu, sekin on yksi mahdollisuus, että näitä on niin moneen, näitäkin on niin moneen suuntaan. Se on ihan totta. Tosi monethan lataavat pelit nykyään ihan digitaalisena. Alamme olla manhoja hupsoja ukkoja, ketkä ä, haluavat vielä fyysistä mediaa hyllyyn. Mm, mä olen itse siinä kanssa, mä olen, että miltä mä omistan ne pelit niin fyysisenä kopioina kuin digitaalisina, koska digitaalista ei tietyssä mielessä digitaalista omista, niin kuin, niin kun katoaa palvelusta, niin saattaa kadota se pelin mahdollisuuskin, pelaamisen mahdollisuuskin voi kadota siinä. Se on ihan totta, mutta arvaa miten helppo äh, joulupukin siis paketoida tämä. Äh, tietysti tämä jo apureiden tonttujen pakedoida tämä, kun sujauttaa vain kirikkuoreen lapun, missä lukee äh, uusi, uusi peli lataa, käy lataamassa konjelta. Mm, no siis, on se, että on se, on se kotelo, niin siellä on sisällä se samppari joku koodi tai vastaava. Niin, niin, niin, näissä missä on jostain syystä tehty vielä, että löytyy mm. fyysinen kotelo, mutta ei fyysistä peliä sitä sisällä. Sepä. Uh, siinä taas sulla kaikki, mitä, mitä tuota meiltä irtoaa tähän. Melankolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. One, two. Oh, mm -hmm. oh. Viimeinen biisi on now and then soi tässä näin tuota tämän tämän tuota niin ää, Mä huomasin että meillä alkaa aika olla aika kortilla me aletaan tekemään tosi nopeaa pum pum pum pum pum paukuttelua näiden tuon loppu loppubiisin kanssa. Eli meillä seuraavana biisinä, meillä olisi ollut tarkoitus soittaa tuo Beatlesin biisin tota, niin uutena rähinnänä, mutta joo uutena, jo, uutena rämminänä, mutta soitan, myös soitan, sen, soitin sen sitten ilman sitä jingleä, joten laskee se tuohon. Soitan sitten perään tähän tota, uutta kekosalataa kappaleen, jos kaikki on ok, ja se lähdetään kuuntelemaan ihan sen virallisen jingun kautta. Ai ai, ai ai ai ai ai ai Mikäs, mikäs oli? melodiot. Uutta ramiinaa. Hei baby ei sun tarvi huolia musta. Ymmärrän että täytyy mur luopua susta. Kaikki OK on tää. Kai tää kuuluu elämään. Kun hommat menii pieneen. Ukkospilvet ne parkeras mun Pulssi jäi makaamaan, Oli pakko tämmösiä sopeutua tilanteeseen Ja se on fun fact Kun on hyvä olla tausta peiliin hyvä Mut silti suoman mietin aina välillä Hyvällä Nyt unelmia toisen kanssa värität Niin se fun Hei baby, ei sun tarvi huoli Jos ovi sulkeutui aava toinen ja pihalle mene. Taino voit jäädä loppuelämä ksyynkistelleen. Ihan sama mulla. käsillä. faktat, faktat, Aion rakastua ja rakastaa minkä jaksan. Ja hän säkin teit niin siksi se tuntuu. Hyvältä kun uskalsit kunnolla sydäntä. Melodiat, ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Siinä kuulitte uutta keko salataa. Se oli kaikki ok. Ja se taisi olla viime, viime perjantaina julkaistua musiikkia tämä. Sitten lähdetäänkin Melodiarehinän bariin Melodiarehinessä, meillä oli Poika Battle Ja siellähän oli osannut tiina In sync äh, Savage Garden sekä, no, tämän kisan voittanut aika suvereenistikin äänin ku, kuuden, kuudella äänellä, Savage saa kolme ääntä ja ensinkin nolla ääntä. Eli Backstreet Boys voitti kuudella äänellä ja sieltä lähdetään kuule tuota äh, melodia rähinä kuuntelemaan hieman musiikkia tähän väliin. Show me the meaning of being lonely, level the millennium. Melankolia, melodiat, melodia rähinä, melankolia... In a crimson love, so hard to breathe, walk with me and maybe Night of the light, so soon become, wild and free, I can feel the sun, your every wish will be done, eternity. Ja show me the meaning of being lonely. Ja näin ne tota, takapihan takakadun pojat saivat laulettua laulunsa. Sieltä sitten on kierpalo hitti, ja siellä kerpalllo olisi tällä kertaa saksalaista musiikkia Tokio Hotel olisi meillä tota, kohteena. Ja Toki Hotellin leviltä Zimmer 483 olisi Sinkku-julkaisu vuonna 2007 kappaleen nimeltä Übers and the Welt. Lähdetään siihen tota, saman tien. Se löytyy tosiaan mun levyhyllystä, jotenka se on ihan tota, legittiä kierrepallohittikamaa. Melankolian melodia. Kierrepallohitti. Tässä soi. Ja tässä soi Uber tuota, Velt. Se on Tokio Hotelin musiikkia. Vielä hetken aikaa siis tosiaan. Ja päästänkin melkein tien suoraan sitten illan viimeisen hitaaseen, mikä sitten lähtee tästä soimaan, kun tämä saadaan se tuo loppuun. Eli kiitokset teille kaikille kuuntelemisesta. Minä olin Jefu. Ja tämän illan viimeinen biisi tulee olemaan Erika, Erika Wikmania ja uutta Erika Wikmania nimenomaan. Kappaleen nimi on Elizabeth Taylor, niin vielä kaiken lisäksi. Turpaan, Nimeä Arpaan ja Musat Mankkaan. Kolel melodiat ja Toni Jeframov.